Egy dolog viszont közös bennetek: Mindegyik ráfér, hogy hallgassátok a hétmestelővészét. lövészét. ti kedves hallgatók ez a hétmestelővészét a rádiókáfén Fuchs Péter kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket. Én Pusjér Róbert vagyok és a következő két óra során sorozatokról fogunk beszélgetni olyan TV sorozatokról amelyek természetesen DVD-n is kölcsönözhetők továbbá letölthetők. Ez a szürke zónában legálisan, van ez a letöltés Legálisan, legálisan is letölthető. Igen. Hogyha, de az legális a letöltés, nem hiszen a, a DVD, amire ráírod, az már eleve jogdíjas, nem? Annak van egy jogdíjtartalma az árának. Józsefvárosi piac. Hmm. Ne ott vegyétek meg, ezzel a tanácssal éljünk? Hát hogy... igen, mert ott sokkal olcsóbb és ott nagyon rossz. Aha. Szóval... 0629 986 986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk azokkal a sorozatokkal kapcsolatban, amelyek a... Sorozatok palettájának a legszélesebb skáláján fognak elhelyezkedni, amit a következő két óra során ajánlani, illetve eltanácsolni merészelünk titeket mindezektől a különböző sorozatoktól. Ezek valamelyik, mindegyike valamiért fontos. Valamelyik azért nagyon fontos, mert nagyon sikeres, valamelyik azért nagyon fontos, mert nagyon jó, némelyik azért nagyon fontos, mert nagyon progresszív. Van olyan, ami azért nagyon fontos, mert nagyon-nagyon rossz, és mert annyira, már annyira rossz, hogy átlépi azt a kritikus tömeget, amikor már elkezded élvezni a dolgot. Tehát a, amikor a szemétből valami átmegy trashbe, akkor már az ember elkezd örülni. Most hát a barátok közt nem fogunk foglalkozni. Először is eh, nem Ki az, aki barátok köztet kölcsönözne? Képzeld el az életet. E, Elébként szerintem kiadták DVD-n, és né nézhető évadonként. Volt egy... Hát, tudás, hogy nézhető. Igen, jó, bocsánat, igen, tehát ne a TV elé és villog. Hát a én személyes poklom nem az, hogy azt kell néznem, de arról majd később. Na most, hát itt nem minden sorozattal fogunk foglalkozni, ugye sorozatokon belül is különböző típusok vannak. Ezen belül mi ugye a miniszíriznek, tehát ilyen kompakt mozifilmnek, vagy éppen nem kompakt mozifilmnek, hanem ilyen kiterjesztett mozifilmnek nevezett dologgal fogunk többek között, ami azt jelenti, hogy hát nem fért volna rá a vászonra. Tehát, úgy, mint Harry Potter utolsó része, szét kell vagdosni, hát de nem két Vagy mint A Kill Bill. Igen, mint a Kilbil, nem két részre, amik egyenként két és fél órásak, hanem ah, mondjuk 700 percet azért nagyon nehéz moziban ülni, tarbélát kivéve. De hát a tarbélán meg kibe lehet sétálni, úgyhogy az nem egy olyan nagy szám. Egyébként a kedves hallgatók gondolhatják azt, hogy most már elfogyott a mozifilm, azért megyünk a tévére. Nem teljesen erről van szó, remélhetőleg egyre -egy több sorozat lesz, de miért? De annyira népszerű műfaj annyira már-már kiszorítani látszik a filmeket, az én legnagyobb szomorúságomra. Egyébként. Nekem nem olyan nagy szomorúságom. Az a helyzet, hogy nagyon sok olyan téma van, amit csak sorozatban lehet megcsinálni. Tehát bármilyen, ugye rengetegszor beszéltünk adaptációkról ebben a műsorban, ha bármilyen adaptációra próbálkoznak, nem lehet megállni még annyira sem, mind amennyire megállt a Harry Potter, pedig ott már látni lehetett, hogy a 5.-6.- vagy hát minden utolsó két rész, az már nagyon úgy lett írva, hogy film legyen belele. Tehát ott már sokan öröblettben voltak a filmjogok, és azoknak az értékesítése, mindent a könyvből majd elő lehet szedni. És ezért hát, hát ilyen hollywood konformnak kezdett válni a vége. Itt ez még egy ideális eset sok olyan könyv van, amit hát 28 rész alatt nem lehet megcsinálni. És ez a minisorozat, erről lesz azt hiszem kettő vagy három példa minisorozatra. Van egy másik típus, ez a szappan opera. ugye ez közismert, hogy a szappanopera azért szappan, mert délelőtt ment, amikor háziasszonyok vannak otthon, és ők e, ugye mit használnak a legtöbbet? Szappant, ugye semmi más. A családi kasszákból semmi másra nem dönthetnek, hogy mit lehet belőle venni. a mosogat, azzal igen. mos, illetve igen. azzal a A vasalót úgyis megkapja egy életre, a kaja az mit tudom én, az úgyis ugyanazt teszik mindig, hát a szappan az, az így jöhet, mert a szappan az a speciális, hogy annak van íve, ugye? Na most ez azért fontos, mert a telereg teleregénynek meg nincsen. A teleregény az például a barátok közt, vagy a szomszédok, Igen, amikről érdemes most megemlékezünk egy pillanatra. Fontos pillanathoz érkeztünk el, ugyanis egy kis tributnak kell, hogy helyt adjunk a műsor keretében, ugyanis egy olyan a sorozatok műfajának egy olyan halhatatlan nyára fogunk emlékezni ezúttal, aki hát egyszer is mindenkora bevéste a nevét a sorozatok nagykönyvébe. Szeretnék olyan fiatal lenni, hogy ne is gondoljak a nyugdíjra. Ugye a háború előtt egy kis fűszerüzletben dolgoztam, mint eladó. Aranyos ember volt a tulaj. Igazi kereskedő. Amikor elvették a boltját, együtt sírtunk. Ő belehalt. Elhiszem. Én is legszívesebben egy ilyen kis boltot csinálnék. De fogalmam nincs, hogy kezdjek hozzá. Állandó szállítóink voltak, akik csak a legjobb árut hozták. A jó kuncsavtoknak volt egy kis könyvecskéje. Abba írtok be, hogy mit vettek és mennyért. Aztán fizetéskor én jártam sorra a lakásokat és szedtem be a pénzt. Ma ezzel szemben infláció van. Egy hónap alatt is romlik a pénz. És mit kezdene azokkal, akik egyszerűen nem fizetnek? Per, feljelentés? Ez ma már nem úgy van. Az infláció elmúlik egyszer. És az emberek megfizetik, amivel tartoznak. Persze ehhez jó és szép áruk kell, és igazi kereskedő. Ezért nem rúgják ki magát innen. Hát Lenkerini megmondja a kész, tehát e, most viszont nem lenkerini -ről fogunk beszélni, hanem a elkövetkező még neled egy mini fogunk venni, ami hát az én egyik személyes kedvencem, vagy e, kedvenc paripám, e, ugyanis egy e, hát HBO által készített e, Monstre 700 perces Kibővített Ryan közlegényről van szó, ez az elite alakulat, ami hát előre kell vettenem gyorsan, hogy ez egy nagyon-nagyon férfi film, tehát tulajdonképpen nő, szoknya, harisnya, hát utalásképpen, talán az egyik részben láttanak női lábak messziről, meg a bombázókra talán föl van festve, vagy hát ezekre a repülőkre, viszik őket, de ez alapvetően férfiakról szól, és arról, hogy a férfiaknak mennyire, mennyire kemény élete van a háborúban, és hogy ők milyen hihetetlen nagy hősök. Hát ez a cím is, a, a, amerikai eredeti cím, ez a Band of Brothers, ezt nehéz lefordítani Shakespeare nélkül. E, ugye 5. Henrik e, e, beszéde az Ashinkurti csatában mondja, hogy a, hát ti vagytok ez a e, testvérek szövetsége, vagy e, mi a csoda, e, akik együtt harcoltok, együtt éltek, együtt alszotok, és hát ilyen már-már homokosságot feltételező barátság szövédik köztetek. A elit alakulat nem ezért nagyon érdekes, hanem azért, mert hát egy ilyen Ryan Közlegényhez méltó valóság show, szóval szóval szóval show, és rossz értelmét egyaránt Inkább a... rossz értelmét sajnos, mert ugye itt arról volt, szóval a Spielberg meg a Tom Hanks. Tom Hanks begőzölt, és hát ha már megvan így a díszlet, meg megvannak azok a tankok, amit akkor hegesztettek, akkor csináljuk meg belőle, a, a, hát most itt nehéz lefordítani magyar nyelvre, de kábel János Vitéznek a e, amerikai verzióját, ugyanis ez a csapat, a Band of Brothers, tehát ez a kis alakulat. ez körülbelül hasonló népszerűségnek örvend Amerikában, mint nálunk, Toldi Miklós és Kukoricén János együtt. Tehát a, ez a 126 ember, aki a E-kampány, vagy I-kampány e, e a e, 101-es légiszállítási hadosztálynál, ez e, hát ilyen konkrét hősökként vannak tartva. Tehát minden egy, egyes öreg ember, aki ember a filmben szerepel, az így majdnem a név szerint ismert a Veszpainti Akadémiának, legalább egy szárnyát elnevezték róla, és hát egy ilyen e, nemzeti mitológiát dolgoznak fel ebben a filmben. Ezt mi magyarok nem tudjuk egyébként, mert ez így kimarad, de a pártos azért átjön. Nincs is fogalmatok arról, hogy ez a minisorozat, ez milyen mértékben a legnagyobb költségvetésű, a legnézettebb és a legnépszerűbb minisorozat valaha? Hát gondolom, leállították a forgatást, hogy egyetlen nem kórhű fogpiszkáló előkerült valahol, tehát annyira profi meg van csinálva a, a minden. Olyan mennyiségű pénz van benne, hogy az valami elképesztő, A gyakorlatilag annyiból készítették el, mintha ez egy mozifilm lenne, csak egy sorozat, tehát egy 500 perces mozifilmnek a 100%-os igényességével és, 780, és... igen. É, perces. hogy 780 igen, perces. Igen, igen jól emlékszem. É, a, a népszerűségét, hát azt, azt az minősíti, hogy 9.6-os az IMDb-n. Nem, nem, 9.6-os, én azért mondom, hogy 800 igen. perces, mert 10 igen. epizódból áll, és 50 perces igen, igen, epizód. Igen, igen, igen, túlszámoltam. É, de a számok itt egyébként, azok meg tudnak szaladni. Tehát a 81 ezer szavazattal, aminek a közelébe sem jön senki. A 20 ezeres határt is egyetlen egy sorozat lépte hát át. Hát nézd, aki meg tudja különböztetni egy másik világháborús német puskát, egy amerikai puskától, az nagyon szereti ezt a sorozatot. És mivel, hogy te... Igen, ők egy szubkultúra, aminek én is tagja vagyok. Mivel, a hogy technomániákus, hiszen ő. imádja a fegyvereket, imádja mindenféle műszaki cuccokat, imád szavazni is és az igen. interneten ennek megfelelően, és ezt meg is teszik sokan. Egy üzletben voltunk, és az üzletben egy fickó szólt, hogy el kell mennünk katonának. Micsoda? Mit beszélsz? Erre azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok hadat üzent Japánnak. Nem hittünk a fülünknek. Hát megtámadták a hazánkat. Az más volt, nem olyan, mint Kórea vagy Vietnám. Akkor minket támadtak meg. És úgy éreztük, hogy lehet, hogy mi csak buta vidékiek vagyunk, mármint ott, ahol éltem, de nagyon sokan jelentkeztünk önkéntesnek. Kijelentkezik a harckocsizókhoz. Kijelentkezik a légierőhöz, Kijelentkezik a haditengerészethez, meg mit tudom én még hova. És akkor megkérdezték, hogy kijelentkezik az ejtőernyős alakulathoz. Mi a fene az az ejtőernyős alakulat? Ilyenről még nem is hallottuk. Én egy vidéki kisvárosban éltem, és abban a városban három fiatal srác is öngyilkosságot követett el, mert alkalmatlanok voltak. Más idők jártak. Megtettem bizonyos dolgokat, nem kitüntetésért, nem jutalomért, hanem mert azt kellett tenni. Volnak kedvük repülőből kiugrani? Teljes felszereléssel repülőből kiugrani, hogy harcoljanak az ellenséggel. Erre azt mondtuk, hogy nem maráskodjanak. Senki sem jelentkezett. Aztán már nem is emlékszem pontosan, hogy volt, de a fickó, aki beszélt, azt mondta, havonta 50 dollárral többet kapnak, vagyis összesen 100 dollárt. Nos, a pofám leszakad, kedves hallgatók. Hogy van ez? Hogyha azt hallottam, hogy három ember öngyilkos lett, mert kiszórták őket, mert nem voltak alkalmasak arra, hogy bevonuljanak, és Európában harcoljanak. Tehát nem. Hát nem vagy en... a japánok kell. En... Ja, ja, vagy, vagy, vagy, vagy a keleten Nem engedték őket háborúzni, és ezért ők öngyilkosok lettek. És most. A Spielberg meg a Tom Hanks erre veri, tehát ez, ez egy eszmény, tehát hogy ezt állítják előink, ezt fetisizálják, ezt a fanatizmust. Ez egy felvilágosult, em felvilágosult emberek, civilizált emberek. Ez a más téma, idők voltak, és ezek voltak viszatér. a hősies idők, ezek voltak a daliás. Pontosan. Idők. Ez a film erről szól, egy ilyen nagy emlékmű annak, hogy milyen daliás idők voltak akkor. Nem volt még atombomba, hogy messziről leradírozák az ellenséget. Meg nem hanem... voltak a mocsadék tippik. Minden drogoznak, meg dugnak egymás hegyi a ahelyett, hogy tudnák, hogy mi a kötelességük, és odaállnának a csatasorba, sorba, hogy kell. Igen, és igazi emberek lennének, és az igazi ember minden arcát megmutatja ez a film. Tehát egy tényleg arról van szól, ezek ilyen mintakatonák, akármilyen, akár morális vagy vagy akár az ellenség okozta válságba kerülnek, abból fognak kerülni. Na most egy másik érdekessége a filmnek, hogy mint jó fejlővelet pornó, az első részben nem is lőnek, sőt, utolsóban sem nagyon, azt hiszem, abban sem lőnek, mert hogy nagyon-nagyon nagy fölvezetés van, hogy jaj, tudjuk, jaj, hogy ez egy fantasztikusan izgalmas és érdekes háborús film lesz, ahol, tehát úgy kilövik a tankokat, hogy ihaj, tehát azt olyat még kevesen láttak, ez mind nagyon szép, csak közben hihetetlen könnyen gicsbe tud fordulni. Retteletes És, ez, és a elit alakulat mindig átlépi a gics határát. Tehát, vannak olyan filmek, például a szovjet jöjj és lásd, aminek sikerül nem átlépni, cserébe nem annyira reális. Van olyan film, ami teljesen átbukik rajta mind a Ryan közlegén, és az elit alakulat. És van olyan film is, amelyik a háborút, háború intézményét csupán használja, hogy valami fontosat, valami, ö, valami globálisabbat, valami, valami összefüggőbbet mondjon el annál, és az, azok nem is akarnak igazán reálisak lenni, és szerintem például ilyen a tizedes, meg a többiek, Igen. szerintem például ilyen a Kelly hősei, nekem ezek a kedvenc Igen. háborús Igen. filmjeim. Igen. Na de... Hát ettől, e, sorozattól nem ez kell várni. <laughs> ez, ez, ez, ez, nagyon távol ha vicc áll. van is benne, azon nem nagyon mosolygunk. Igen. Ebben a filmben két dolog tud veled történni. Az egyik az az, hogy Könyeket hullajtasz a csodálatos hősök, csodálatos emberek, csodálatos barátok, csodálatos bajtársak. Igen, ők ott állnak egymás mellett. Ami és igen, ők számíthatatlanok. Tehát részben igazuk is van, mert ugye ezek tényleg csodálatos emberek voltak, akik megmenekítették a világot a náci veszedelemtől. Ezt minden ismerem, és nagyon-nagyon hálás egy vagyok. Egy pillanat, egy pillanat, de. egy pillanat, hogy de. De. Még, még mielőtt elismernék. Én nem ismerem el a háború nem a nyugati fronton dölt el. Tehát ez, amiről ez a sorozat szól, a második világháborúnak a nyugati frontja az egy operett háború volt. Ez Aha. a háború, az Egyesült Államok akkor szállt be ebbe a háborúba, beleértve Nagy-Britanniát, akkor kezdték meg a szárazföldi hadműveleteket, amikor a háború már eldőlt, Amikor már nem az volt a kérdés, hogy Hitler megnyeri a háborút, vagy elveszti, hanem, hogy egész Európa a komcsiké lesz. Páris-boros lesz-e, vagy, lesz -e vagy sem, igen. igen, igen, ezek voltak igen. a kérdések, és ezért zajlott a háború. Ezek a, ezek a nézőpontok valahogy érdekes módon kimaradnak ebből a nagy, hősies, dagályos, patetikus Pablóképpből, amelyet itt a skócia előtt készített. a egyébként jó, hogy ezt a szót használtad. Pontosan az a baj, hogy olyan, mint azok a kis diorámák, amiket ezek a építők, mint például én magam csinálnak, ahol hát ilyen tank, megy meg a ágyú, meg ilyesmi. Mert ezek a diorámák általában nagyon izgalmas és szép részeit ábrázolják a háborúnak, amiről érdemes filmet csinálni, nem a várakozás. Tehát nagyon kevés olyan dioráma van, ahol lunatkozó katonák vannak, vagy éppen a bokorban szaró katonák, vagy esetleg lemészárolt civil áldozatok. Hontalan németek például kibombáztak a házaikból, lemészárolt koncentrációs táborba került zsidók vagy éhező Leningrádi oroszok ilyen diorámák nincsenek, olyan diorámák vannak, amikor a tör előre, vagy amikor a zászlót éppen beletűzik az ivozimai hegybe. Tehát, hogy ami így a kedves szexi része a háborúnak, amiért érdemes egy férfinak oda menni, és mérhetetlenül sok medát szereznie, hogy utána mint a ilyen szovjet generálisoknak leszakadjan a melkassa a én meg, én meg azt gondolom, hogy a háború is csak a képernyőnek erről az oldaláról nézve, vagy a kamerának erről az oldaláról oldaláról nézve hősies, meg dagályos, meg, meg, meg, meg grandiózus. Valójában, és vannak nagyszerű filmek, amik a háborúról szólnak, és ezt mesélik el, nyomorúságos, és rettenetes, és iszonyatos, és Elviselhetetlen. De és... miért támadunk ilyen nagyon a Spielbergre ezzel a filmmel kapcsolatban? Én elsősorban azért, mert ő csinál egy nagyon nagy trükköt, miközben forgatja ezeket a filmeket. Az elsősorban a lány közlegényben volt tapasztalatod, mert örököse ez a sorozat is, ezért itt is meg kell említeni. Ez pedig az, amikor e, e, ugye közel csapodik be egy bomba, és akkor így el, megsüketül az illető. E, ugyanis ő azt csinálja, hogy... Úgy tesz, mint hogyha a kamera is benne volna a Igen. háborúban. Tehát Igen. más rendező az megy utána a kamera, Tehát ilyen régi, tradicionális 60 70-es évekbeli filmek, mint a Halál 50 órája, vagy a leghosszabb nap, fölről mutatja a kamera, hogy a kisbábuk mind mint a saktáblán, hogyan rahannak. Igen, és a filmben meg úgy, úgy rángatja a kamerát, mintha mozzállna partra a kamerával az operatőr. Pontosan, sőt, az operatőr életveszélyben lenne, mert bármikor eltalálhatják a németek. Ez veszi ő, mert ugye megnézte a szarajevói hadi ahol már hordozható kamerák voltak, tehát nem kellett közvetítőkocsi mögé, ahol és volt, az volt a effektív lőtek a kameramenre. Igen. És fogta, és akkor ezt így betette a filmbe. Most ebben például nincs olyan, a Ryan közlegényben van, hogy a semmit mutatja a kamera, tehát a Földet, aval lebukott a katona, mert ezt tanulta, hogy ez az ez igazi e, háború. E, itt, itt csak így a hangokkal játszik, meg rázza a kamerát nagy erővel. E, hát e, meggyőző, tehát bérkiomlás, vér, <gül> félelem, halál, rendesen van, az igazi csata ilyen de közben meg nem ilyen. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Én inkább az etil alakulathoz csatlakoznék. Hippi vagyok, ez van. Az, ez a sorozat ostoba propaganda kicsit 300 után érzés. Hát igen, csak a sorrend az kicsit más volt. A 300 ugyanarról a tőről fakad, mint a alakulat, ez a háború esztétizálásra itt hívják, igen, és hát a esztétizálás az nem egy előnyös dolog, maradjunk annyiban, hogy, Tudom, hogy a belegkiomlásának az esztétikuma felett próbálunk volt egy, egy, egy német zsidó, egy bizonyos Walter Benjamin, mindegy, hogy most mit csinált, nem menjünk bele, aki azt mondta, hogy aki esztétizálja a háborút, az kettős pont a fasista. Tehát itt maga a Spielberg, a, a, a, hát hogy mondjam, a zsidó a, néplileg hős megmentője a Sinder listájával e, kerül abba a dobozba, hogy ő akkor a fasiszta. E, mert hogy csinál a fasisztáknak remek filmeket. Például az elét ami minden nyálassága mellett képes fasista filmé válni. Éppen. Ja megoszlanak a vélemények, biztos vannak közületek olyanok, akik szeretik ezt a sorozatot, ezt a hosszúra nyúlt filmet, ezt a tíz filmet. Igen, és a HBO ezért száll bele, mert hogy nem tudná leforgatni egy éjszakára ezt a filmet. Tehát képtelen volna effekt tényleg olyan volna, mint egy előjáték nélküli pornó, csak lőnek. És tehát azért rájöttek, hogy azért. Azért nem jó. Ez tényleg öncélú, tehát itt tényleg öncélú, nincs mögött állítás, nincs a harci cselekmények mögött ideológia. És bizonyos, szempontból neki, és bizonyos szempontból örülünk neki, mert a Ryan közlegény megbentésében volt mégpedig egy nagyon-nagyon hazug ideológia. Itt legalább olyan dolgokért zajlik a harc, amelyek egy háborúból következnek. El kell foglalni azt a hidat, vagy azt a, a, a adott várost. Ezek, ezek, ezekről szól a háború. Tehát nem arról, hogy a szer szerencsétlen özvegyasszonynak, vagy a szerencsétlen anyukának az szemgyerekét hazavigyük. Tehát legalább, legalább, ennyi, tehát legalább ennyi van. Te, itt van egy kilencedik része, aminek az a cím, hogy miért harcolunk fight? és hát ha van kínos jelenet ennek a film folyamnak, tehát ha valaki igazán szereti a filmet, akkor a 9. CD-t az kidobta, vagy nem is tudom, meg sem is tette. Mert ott ugye felszólítottak egy koncentrációs tábort ezek a katonák, ami nem teljesen úgy volt, tehát nem ott szavították föl, nem úgy, nem azok voltak benne, de itt nagyon meg van csinálva. Tehát tele van egyébként ilyen részekkel, hogy csokit adnak a gyereknek. Nyilvánvalóan ez a Spielbergből Spielberg emberekből is is kérdése. Igen, csinál. pont ugye, olyan, mint amikor a szovjet katonák kenyeret adtak a mi iskolai hát, könyveink szerint, ami aztán később meg lett kérdőjelezve. Minden esetre hát, egy nagyon-nagyon érzelmes felszólítás jelenet van, ami hát, szóval nagyon-nagyon kínos. Ennél már csak az kínosabb, már mondjuk ott már Kicsit, minthogy fölvillanna az ész, hogy hát a nagy dumát, ugye minden amerikai filmben van a nagy duba, a nagy beszéd, amit elmond a szuperember, hát azt nem ők mondják el, hanem konkrétan a németek. Tehát egy német tábornok németül elmondja azt a beszédet, amit egy jidisül zsidó zsidókaton lefordít a főszereplőnek, és pontosan az a Összefoglaló beszéd, ami amúgy áll az egész sorozatra, tehát hogy mennyire bajtársiasak vagyunk, és hogy a együtt mentünk át. És e, tehát mindenki megnyugszik, hogy az a szuperária, tényleg egyébként az a színész, aki valószínűleg minden német filmet meg, tehát minden ilyen SSSS filmet megért, e, az egy fantasztikusan előadja ott magát. Tehát annyira színészi, hogy egyszerűen tényleg a szirup már mindent elönt. Az egész európai előretörést leállították, hogy erre a hadműveletre összpontosítsák az erőket. Ez Montgomery saját terve, brit parancsnokság alatt. Az benne a jó, hogyha sikerül a tankok betörnek Németországba Lezárhatják a háborút és karácsonyra otthon lehetünk Szép lenne Nappali ugrás A hírszerzés nem számít komoly ellenállásra A Hollandiába helyezett fritzek, jórész gyerekek és öregek Meg fogjuk lepni őket Angliának búcsút mondhatnak, nem hinném, hogy lefújják az akciót Mi csinálsz? Kábot figyel Nézzetek és tanuljatok ha élni akarsz, ugori harca készen. Ha élni akarsz, ugori harcra készen. Körülbelül ilyenek az állítása ennek a filmnek. Tehát körülbelül ilyen mélyen ágyazódik be a kicsiny lelketekbe a film állítása, vagy a filmnek az ideológiája, a filmnek a, a közlése. Ez a film semmi többet nem akar elmondani, mint hogy csodálatos testvériség és milyen kemény, kegyetlen harcat. Hát, lássuk azt, hogy nyugaton az amerikai Egyesült Államok, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a szövetségesek tízszeres túlerőben voltak a németekkel szemben. Ami azt jelenti, hogy tízszer annyi anyag, tízszer annyi katona, tízszer akkora ellátmány, tízszer annyi pénz mindenre, minden, minden tízszer annyi volt. Egy német katonára tíz amerikai katona jutott és akkor megkapjuk a pofánkba ezt a már-már a történelem hamisítás határán billegő tablót. Ők nagyon büszkék erre, amit ott tettek, és hát a, em, szerintem, a, arra, a keleti, hogy... szerintem a keleti front, a, a távol keleti front ő nekik Szinte mindegyiküknek fontosabb és jelentősebb. Az ő igazi jelenség a második világháborúban Japán volt, nem, a, nem Németország, hát ez... csak Spielbergnek az ő zsidó érintettsége folytán ez az Európai Front, ez sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb. Ő ezért nyúlt ehhez a témához. Nem azért kell tenni, hogy, megcsinálta. Távol -kereti, távol -kereti hogy is megcsinálta fog... most ennek a Pacific, de Pacific, azt hiszem a Csendes-óceán az alakulat, ez lett a magyar címe, most Aha. egy éve mutatták be, Aha. és hát szóval azt még az elit alakulat fanatikus és azt mondták, hogy. <laughs> Ezt ne! Tehát ez a Spielbergről egyébként elmondható, hogy ahol őnek érzelmi érintettsége van, ott mi ahhoz a témához mindig jól tud hozzányúlni, ott mindig valami erőset tud előrántani, és ahol meg nem, ahol meg a, a, a kaszacsörgését, vagy a tudahogyan a Dagobert bácsinak okay. a szemében a dollár <tos> <Igen>. forognak, <tos> a, olyankor meg mindig valami szemét szalad ki a keze alól. Hát ez általában megfigyelhető. Az én számomra a, a háborús filmek etalonja továbbra is a szakasz. Tehát nem e, e, ettől a filmtől, vagy ettől a sorozattól ilyesmit egyáltalán nem lehet várni. Ez, a, ez tényleg a fegyverpornó kedvelőinek való. Igen. Tehát olyanoknak, akik arra élveznek, hogyha a tigris tank az tényleg olyan, mint a tigris tank. A majdnem akkor olyan is mondja... elébként, ez hozzá kell tenni. Na jó, te font ilyen vagy, mint... <gül> <gül> De legalább reflektálsz magad, igaz? Otmar, hát itt a parancsnokságot! Itt van törzsöves négeris! Helyzet! Úram, a század többsége itt van szétszóródva, Az első szakasz megkísérelte egy átkarolást, de szétszóróltak. Egy orv lövész tizedeli őket. Azt hiszem, a lyukas épületből. Rendben, akna tüzet az épületre, amit ki nem lövik. Amint leszették, az első szakasz azonnal hatoljon be. Mindenki más, utána! Hál' Istennek! Harmadik szakasz, utánam! Harmadik szakasz, nyomás! Nyomás, nyomás! Második szakasz, mindenki kövesse a század el. Van örvester! Elsőszak az indulás! Indulás! Figyelem mutat szakasz. szakasz, indulás! Már fel. Gyerünk, gyerünk, fogadj! Gyerünk! Fogás. This és e nem mindennapi érzés, nem mindennapi world. történet, és nem mindennapi kötelék. Minden Tudtuk, hogy számíthatunk a... A közülé... egymásra. So nagyon szoros kötelék a... a... hűzött egymáshoz, egymáshoz bennünket. Bátrak voltunk, hihetetlenül bátrak. Akiket én a leginkább csodálok, az Bill Garnier és Joe Toy. Mert ők nagyon, nagyon különleges emberek voltak. A nagy háborúban egy apró kis pont voltam, nem több. Büszke vagyok rá, hogy a részese lehettem. Néha, amikor visszagondolok rá, elsírom magam. Az igazi hősök azok, akik még mindig ott vannak eltemetve, vagy akiket koporsóban hoztak haza. A háború befejezésekor úgy éreztük, miénk a világ. Aztán, amikor hazajöttünk, ez a magabiztosság jó részt elveszett. Én legalábbis elvesztettem. Reméltük, hogy életben maradunk. Ennyi az egész. Amikor 5. Henrik szózatot intézett az embereihez, azt mondta, mi rólunk a mai naptól fogva a világ végezetéig úgy emlékeznek meg, mint a szerencsés kevesek, a testvérek csapata. Mert az, aki ma a vérét ontja az oldalamon, az örökre a testvérem lesz. Emlékszel a levérre, amit a nagyapám írt nekem, igen? Emlékszel, mivel fejeződött be? Nagy szeretettel őrzök az emlékezetemben egy kérdést, amit az unokám tett fel nekem. Azt kérdezte, nagypapa, te hős voltál a háborúban? nagypapa azt mondta, nem. De hősök köszolgáltam. szolgáltam. Ez azt jelenti, hogy azok a hősök, akik meghalnak. És akik életben maradnak, azok meg hősök köszolgáltak. szolgáltak. Hát álszent, akárhogy is nézzük. Mindenképpen. Tudnotok kell, kedves hallgatók, hogy csak Leningrád. Majd igen. igen. Többen, több orosz katona halt meg, mint ahány nyugati szövetséges, vagyis brit és amerikai katona együttvéve az egész második világháború igen. alatt. Szóval nem kéne ebből a nyugati frontból egy ilyen Mission Impossible-t kreálni, amit ezek a csodálatos hősök megvívtak. Tehát, hogy mondjam, itt a ö, ö, sehol a második világháborúban nem volt ö, olyan jó a túlélésnek az esélye, mint az, mint az amerikaiak részéről, és, és pont az európai fronton, és pont Normandia után. Ott is, a, ott is kb. a partra szállás volt az egyetlen ilyen valamennyire rázós ö, küldetés, és kezdve meg már, mint a késavajon azt Römi, lehet mondani. Kezdem érezni, hogy a Batman hívei után most a háború hívők is rát fognak vadászni. Mindenki, everybody, 0629 -98 -98 -98 az SMS számunk. Hát... Uh, és most valami teljesen más. And uh, now something completely different. De nem az. Az Extras című sorozatról fogunk beszélni. már angol humor. <gül> Igen, amely, amely szintén brit, szintén nagyon brit, nagyon sajátosan az, és szintén BBC produkció. Tehát azért vannak pár huzamok. Játott, <gül> ki más produkáljon. <gül> Igen. Uh, a BBC azt tudjuk jól, hogy mindig is a televíziózás, és mindig is a a e, nyilvánosság, úgy általában elmondhatjuk, hogy a nyilvánosságnak a legelső jelentette, az én számomra, az én szememben legalábbis. És, és, és, és ez most sincsen másképp. Ez a sorozat, amely Magyarországon futottak még címen fut, ez az egyik legüdítőbb színfolt a sorozatok kínálatában az utóbbi Évek, sőt évtizede. És ugye ez egy sitcom, tehát nem egy soap opera, nem is minősorozat, hanem egy ilyen, hát se nem tartó, bár ebben van némi történ vagy történeti szál, hát ilyen poén halom. Ha, valami, ha valamivel kapcsolatot tart, még leginkább az Office című sorozattal tart kapcsolatot, hát annak, is én, én, annak, is inkább, igen, annak is inkább az a, a brit változatával, igen. bár az amerikai is egy jól sikerült darab, az a, azt lehet mondani, hogy itt kétféle élmény tud érni, vagy nagyon röhögsz, akkor nagyon röhögsz és nagyon csapkodod a térdelt a röhögéstől, effektíve, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon feszengsz, nagyon-nagyon kínosan érzed magad. Ez egyébként egy, egy feszengősorozat. De, de jól feszengsz volt. Zseniális. Egyszerűen zseniális. Tehát ennyire Hollywood kritikus, ennyire euh, médiakritikus, kedves hallgatók, már látták a so soro <gül> soro ezt. Sorozatot még az életemben nem láttam. Én nem is gondoltam, hogy jelenleg ez a progresszió. Én sokáig úgy gondoltam, hogy fú, amik elhangzanak, néha mondok a mikrofonba, azok milyen, milyen, milyen, milyen rázós dolgok, nem? Na most ez a sorozat, ez a sokszorosát hozza Igen. annak, azt higgyétek el. És ott, valóban jelenleg... Robert és a South Park között van. <gül> jelenleg ez a a nyilvánosságnak az első frontja, vagy hogy fogalmazza, a BBC az a, az a nyilvánosságnak a cikkurátja. Tehát ez nem egy, ez nem egy alter subkultúra. ez jelenleg Angliában a nyilvánosság mainstreamje az ilyen mértékben kritikus, a fogalmazhatunk úgy, hogy akár önmagával, a televíziózás világával, a médiának ezzel a rohadt mocskos világával, és, és, a, és Hollywoodnak a, a szennyével, amely, amely lépte nyomon elönti Európát. És hát csodálatos, hogy Hollywood vezetőszínészei milyen, milyen nagyvonalúan asszisztálnak. Igen, ehhez. mert itt arról van szó, hogy mindenik rész, de két évad van, összesen 24 rész, mindedik részben. Van egy nagyon, tehát annyira ismert Hollywood is hogy még mi is ismerjük. Tehát mondjuk első részben rögtön Ben Stiller, és hát valami iszonyatosan se őket. Tehát annyira, annyira leviszik őket. A, igen, de, de hogy ezek a színészek, ezek meglépik a saját árnyékukat, és az a saját kritikájukhoz, annak a világnak a kőkemény kritikájához, amiben ők működnek. Nyilvánvalóan ők is érzik, hogy milyen mocskos ez, és kapva kapnak a lehetőségen, hogy görbetükről tartsanak saját maguknak, ezáltal reflektáljanak a saját ezáltal valamennyire kimosdassák magat a mocsokból, amiben dagonyáznak, és ami, amivel írodatlan pénz Az egyesült akasztanak. államokban ez a sorozat nem a Ben kezdett, ami ugye Ben Stiller háborús filmet forgat, mert hogy végre valami komolyat is akar csinálni. D Délszláv, Délszláv háborúról, de egy ilyen bődületesen nyálas filmet. Igen. Hanem a két vincletnek a hát hát az, próbálkozása arra, hogy hogyan nyerje el Oszkárt azáltal, hogy zsidót játszik egy filmben. És mi a zseniális, hogy hogy nyert a két vinclet oszkárt végül is, hogy nácit egy évre rá, rá konkrétan, hogy eljátsza, és konkrétan előadja ebben a sorozatban a két hogy Oszkárt akarsz nyerni. Játsz fogyatékost, vagy játsz zsidót egy holokauszt filmben, Igen, És itt sorolja a példákat, hogy ő is ezért csinálja ezt ő már. És, akkor, és az a csodálatos, hogy a, a mi hőseink, akik kis kik, kis statiszták, próbálnak oda parírozni, próbálnak neki megfelelni, de, kicsit benyom neki. Bunkók, de valami, de... De és valami, valami szégyenletes szervilizmussal, és mondják, hogy hát az nagyszerű film, nagyon-nagyon-nagyon rajongunk a művészetért, művésznő. Mert ugye itt az extra, ez a két futottak még ember, ez Igen. egy ilyen két visszatérő karakter, három, akik ezek ezekhez a híreségekhez, de igazi senkik. Hát valamire vinni akarják. Igen. És aztán a második évadtörténete az az, hogy a mi hősünk, Andy, az viszi is valamire, de olyan mennyiségű kompromisszumot kell megtenni Egy ilyen gyenge szitkom. De ő ezt Ami... nem így képzelt elő valami ez akar A BAFTA ugye megfelelője a... Oszkárnak, angoloknál. És például elmegy a BAFTA diátadóra, hát ha ő megkapja, de nem ő kapja meg. Ami ezt hozzá kell tenni, hogy ő maga, maga a színész háromszor is megkapta a BAFTA-t. Tehát, hogy ez a sorozat mindössze nyolc nagyon komoly díjat söpött be, és megérdemelte egyébként. Vészvételendi. Hát, tudtam, hogy nem én fogom nyerni, amúgy se érdekelnek a díjak. Azért jó érzés, ha az embert elismerik a kollégái. Figyelj, nem rám Tartozik, de nem gondoltam még arra, hogy nem kéne nevet is keverni a műsorod alá. mert hát tudod, ez már elég divatja múlt, és hát ahhoz, hogy megnyer egy ilyen díjat, ahhoz. Nem érdekel. Mint már mondtam, fütyülök a díjakra, de. Meg az a ronda parókai szemüveg is, én méltatlan egy korunkbeli ne? Nem vagyunk egy idősek, de köz. Hát le én így gondolom. Én nem érzem, hogy az lenne, ez csak egy könnyed a nem magas művész. igen, szóval... de ahogy Oszkár Vajdol szellemesen megjegyezte, mind a csatornában élünk, de van, aki a csillagokra tekint. Mm, ő inkább a pasinkatyájában nézett, vénköcsök. Tessék, Ö ő a csillagokra tekintett, igen. Igen, igen, ő a csillagokra. Igen. Mm. <laughs> Az a csodálatos ebben a sorozatban, hogy. hogy mindannyiunknak tükrött tart. hogy így mire vihetnénk, ha megkötnénk azokat a kompromisszumokat nap mint nap, amelyeket nem vagyunk hajlandóak megkötni, vagy még sokkal inkább meg, még sokkal több kompromisszumot köthetnénk, és akkor mire vihetnénk, és mire vihetnénk, hogy önmagunk karikatúrájává válunk, önmagunknak a silányárnyékává válunk, és azt valósítjuk meg, és mivel vigasztalódhatunk, hogy meghívnak minket nagyon-nagyon gagy műsorokba, nagyon előadhatjuk azt, hogy, hogy hát igen, ez most csak egy, ez most csak egy szóra úgy úgymond szórakoz, szórakoztató produkció, de már valami komolyabbal készülök, mert szeretném komolyabban. És ő is próbál kompenzálni, és próbál olyan, olyan utakon, például az ilyen kellett megtalálja, aki, aki egy homokosokról szóló sorozat, nem színdarabot Szindarabot, e, állít, állít színpadra, és a, azzal próbál kompenzálni a gyalázatos szitkomért, amit, amit a tévében lead, de hát az sem sikerült túl jól. Nem és sikerül, hát a, a, a, a, viszont színészileg nagyon a na, teljesítmény tőle, tehát a igen, a színházban előad, a zseniális. Tehát, ha ezt látnám színdarabban, komolyan azt gondolom, hogy van értelme színházba járni. De hát az ilyen meg kell ennek a színész utasításai. Tehát az, ahogyan, az a, az, az, ahogyan ő, a, ő, ő andy aki még sosem állt színpadon, rávezetti erre a színpadi színészetre, hát az valami brilliáns. Hello, Andy Milman. Andy, érle. Örülök, le. hogy megismerhetem ször ilyen. Ugyan a színházban nem használunk címeket. Jó, oh, rendben. Köszönöm. Andy Milman. Jó. Jó. Mostanság nem játszott színházban? Nem. Oh, nem mondd. Itt jó kezekben van. Miért is játszom olyan jól? Mert azt csinálom, hogy úgy teszek, mintha az a személy lennék, akit a filmben vagy a darabban játszom. Igen. Összezavartam? Nem. Roppant egyszerű, bebizonyítom. A gyűrűk ura, az új zélandi Peter Jackson megkeresett. Ször, ilyen, azt szeretném, ha maga lenne Gandalf a varázsló, mire én... De ugye tudja, hogy valójában nem vagyok varázsló? erre ő, igen, tisztában vagyok vele. Azt szeretném, ha színészi képességeit kihasználva eljátszaná a varázslót a forgatás idejére. Azt szeretem jó, és azt kérdeztem magamtól, hmm, hogy fogom megcsinálni? következőt tettem. Elképzeltem, milyen lenne, ha varázsló lennék. És aztán úgy tettem, eljátszottam, hogy varázsló vagyok. Hogy honnan tudtam, mit mondjak? A szöveg ott volt a forgatókönyvben. Honnan tudtam, hol kell állnom? Megmutatták. Ha vázolnom kéne a folyamatot, a módszeremet, az valahogy így néz neki. Szöriyen, szöriyen, szöriyen, felvétel, itt, nem jutsz át, ennyi. Szöriyen, szöriyen, szöriyen. Már értik? Igen. Szóval maga eljátsza majd, hogy ön a darabbeli John, hogy honnan tudja majd mit mondjon, kap egy szövegkönyvet. Aha. A szöveget meg kell tanulnia, az előadáson nem lesz magálál. Ez mindenkire vonatkozik, az előadáson nincs szövegkönyv. Tudni kell a szöveget. Igen, tudom. És úgy Te kell le... majd elmondania, mintha akkor mondaná először. Gondoltam, hogy a szöveg hát persze, nem lesz nem. majd nálunk. Mert ha én... olvastál szöveget, az elrontaná az illúziót, a színház pedig illúzió, érti? Igen, Maga ilyen, igazából nem, John. Csak úgy tesz, mintha az lenne. Uh -huh. Ez a színjátszás. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon reméljük, hogy a kedves hallgatók is értik, hogy mi a színjátszás. Azért ritka élmény, amikor Szörien meg kellene az, aki beavat nyájunkat a színjátszás. A nagyon számára. jól csinálja egyébként. Minden tehát jális. ez annyira vicces. minden egyes epizódban van egy halli, nagy hollywoodi stár, vagy hát most Szörien az egy a, a, a brit színész, de hát György hát óta Na most. Hiába, a, itt, a itt, itt, itt Robert Denírótól kezdve, David Bowen keresztül, így minden, mondom, minden epizódban előkerül egy nagy stár és és aszisztál önmaga és annak az egész világnak a lejáratásához is a, és a leleplezéséhez. Ez a, ez a sorozat végre föladja végleg egyszer és mindenkorra az utolsó kenetet a PC-nek. Tehát Eddig beszélhető, tehát ö, sokáig ö, ö, nagyon ö, keményen bíráltuk, megkárhoztattuk a PC intézményét, majd azt láttuk, hogy a PC vesztésre áll. És akkor elkezdtük már kisebb lendülettel rugdosni, mert hát a ö, halott gyalázás, vagy a halottaknak az ütlegelés, az mégse, még, még sincs túl nagy sportértéke. És most beszélhetünk arról, hogy vége. Tehát most beszélhetünk arról, hogy tényleg fönn van rajta az utolsó kenet. Ilyet az angol szitkomoknál most sem van, jó. Ahogyan, itt, fogyatékosokkal, homokosokkal, zsidókkal, meg amit el se tudsz képzelni, bánnak és beszélnek és ahogy előadják, pont úgy, ahogyan az életben, és az egész dolog vicces, és senki sem néz ki a kép képből, hogy bocsánatot szeretnék kérni, azon feszengenek, hogy most a hogy kapom meg jobban a szerepet, ha szeretem a zsidókat, vagy ha utálom a zsidókat, vagy szídjam inkább az zsidókat, vagy hogy viselkedjek, csináljak úgy, mintha nem venném észre, hogy fogyatékos, akkor inkább megkapom a szerepet, és akkor így feszengés próbál úgy csinálni, hát be, be, bejön egy fogyatékos nő, vagy egy ilyen, egy ilyen mozgáskorlátozott nő, és ak akkor azon megy a feszengés, hogy ö, megütötted magad elestél, vagy valami bajod van. Nem, én ilyen vagyok. hogy, hogy? Mi történt? Ö, hát én így születtem. Jaj, és fáj. Nem, nem, mindig is ez volt. Tényleg. És így... She annyira kellemetlenek közben, meg annyira felszabadító, hogy végre ilyen dolgokat meg lehet mutatni és ki lehet mondani, tehát hogy végre a nyilvánosság elé lehet tárni, hogy igen, az ember az életében csomó ilyen dolog miatt feszeng. És ezek ebben a, ebben a sorozatban végre megtörténnek. Itt van például ez a haldokló gyerek, tehát a haldokló gyerek, aki azt szeretné kérni ettől a színésztől, akinek van egy sor sorozata a, sorozat a, a BBC-n. A, a a, a és és a BBC Lát, hogy az a csodálatos, hogy a BBC saját magának akaszt be. Ezzel a, ezzel a kis geggel És hát ő, ő szeretné, hogyha ha beteg ágyánál Meglátogatná őt, Andy a főhős Elnézést, van egy perc, hogy találkozom Az egyik rajongójában? A, rendben. Biztos, nem probléma? Igen, igen, nem. Uh, Joe, ő Andy, Andy, Joe Hello, Hello. Jól van? Igen, uh, arra kérném uh, Joe, a fiam kórházba megy a jövő héten oh. A St. Matthewsban Elég sokáig lesz ben Megtenné, hogy meglátogatja Hogy én? Elég, ha csak 5 percre beugrik hozzá a kórházba a, a, a, a, Még nem tudom, milyen lesz a beosztásod Rendben adja van, a... adja meg a számát és megbeszélünk valamit a, Hívja fel az ügynökömet, a száma 0-2 Az nem lesz jó Az ügynök nem jó? Nem, lerázzák az embert Mi a száma? A mobil száma? A, elvesztettem a mobila, sajnos nincs meg Nem tudom, hol lehet A zsebében van A micsodán van? A zsebében Ó, oh, azt hittem, ott már megnéztem, de nem, hogy ott miért nem kerestem. megszoktam nézni a zsebemet is. Szép volt kölyök. Mi a száma? Az enyém? Igen. Mi is csak nulla, hét, nulla, nulla, kilencszáz, egy, Megcsörgetem, hogy jól írtam. Ujj, ne, ne, ne, ez a régi számom, ami elveszett. Ez veszett el. Na. Ha meg akarja csörgetni, 07 Ha Rendben van, akkor majd hívom a hétfő miatt. Nem tudom, ráérek el. Hétfőn biztosan tud De fél de... óra az egész. Jó. Jöjjön taxival, van Igen. rá pénze. Igen, van, de... Hatkor a Szentmetyúzban, a gyerekkorteremben, a neurológia osztályon. Jó. Akkor hatkor? Oké. Okay. Hatkor? Jó. Remek. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. Oh, és tésze. Viszlát, és kösz. Viszlát. Gyere. Sz Szörnyű, és ez a szerencsétlen kisgyerek, ez halálos beteg, tehát azt kell tudni, hogy valami leukémiája van, vagy valami ilyesmi, uh -huh. és ez, tehát, hogy, hogy mondjam, át tudja lépni a, a, a, a televíziós program műsorszolgáltatása az önmaga árnyékát, tehát, hogy ezeket, akár csak fél évtizeddel ezelőtt még nem lehetett elképzelni. De hát az az ilyen, majd történye. a kórházba visznek neki egy játékot, amit nálunk nem gyártottak, de hogy kint az nagyon ismert, mert ez a műtőjáték, ahol hát meg csodálatos. kell műteni a, ezt a ilyen alakot, a ilyen pálcával kell szurkálni, és a piros akkor meghalt, és akkor ebben játszanak egész időt. <sítsz> mert úgy, az, az Endinek az ostoba barátnője az azt lesz, azt meg azzal lepi meg, és akkor az alatt játszanak az ágyal az, az <síts> <síts> ja, istenem, És mindig meghal az gyerek, és hogy ez annyira felszabadító, hogy ilyesmiken most már szabad röhögni, tehát most mert eddig is rögtünk mindenféle dolgokon, de nem volt szabad, mert a nyilvánosság ezt nem támogatta, hanem olyankor elszégyelhetted magad. És, és, és azt kell látni, hogy itt most nincsen halálos beteg, csak színészek vannak, akik Ilyen. halálos betegeket eljátszanak, és igen, bizony, egy ilyen helyzetben, egy ilyen szituációban mindannyian feszengünk, és, és, és ez, ez röhelyes. És miért ne lehetne ilyesmi röhögni, és miért ne lehetne ezt megmutatni, és miért ne lehetne levenni a lelkünkről ezt a terhet. Ez egy olyan film, amit nagyon nem akarsz röhögni, de egy idő után, nem tudod megállni. Kényelmes? Mm -hmm. Elég kényelmes. Mm -hmm. Morfiumot kapok, így aztán szinte semmit sem érzek. Még mindig jobb, mintha fájna. A barátnője nem. vagy? Nem. Csak egy barát. Miért barátkozol lányokkal? Rémes. Elég unalmasak, de megint nagyon buta. Ami szóra kosszító. Nem vagyok buta. Csak ostoba. Andy, beszélhetnénk? Persze, hogy nem. Menjek ki? Kérem. Ne nyújj semmihez. Nem játékszelek. <gül> Chelsea Drucker vagy? Igen. Uh -huh. Arra kérném, ez egy nagyon, nagyon kényes téma. De ha ne agy isten, Joe eltávozna. Milyen Joe? Joe, a fiam. Hát elnézést kérek. Persze, persze, tudok, persze. Igen. Ha eltávozna, mondana majd pár szót a temetésén. Erre... Erre még gondolni sem akar. Pedig muszáj szembenéznünk Tudom, vele. De. Igen, az egész család nagyra értékelni ezt a gesztust. Tudjuk, de... milyen sokat jelent Jónak, de... és ő is magának. Szóval, mondjon igent, ígérje meg, hogy beszédet tart a tenetésé. De. egész biztosan. Sokáig fog élni. Nem biztos. De igen. Nem biztos. De igen, és tudja, az a helyzet, hogy én nem tudok ennyire előre tervezni, tudja, hogy van. Talán, ha hat hónapja van hát. Igen, de hat hónap nagyon hosszú idő, addig rengeteg minden történhet, és nem szeretném... Megmondhatom ha... neki, hogy maga megígérte, hogy mindenképp ott lesz, kivéve, ha valami a olyasmi történik, hogy forgató, ami... forgatok Az nem elég. Egy filmforgatás nem elég fontos indok? Nem. Akkor mi az, a, mi az ami, ami, ami elég fontos indok ahhoz, hogy ne menjek el? Csak, hogy tudja, mivel érdemes felhívni. Nem szeretném feleslegesen zaklatni mindenféle... Igen piszli, igen. Szóval mi lenne az? Milyen indikő? Ezt beszéljük meg majd ja, később. Jó. Menjünk vissza. Jó. Ja. Lássuk, hogy az erkölcs meg a képmutatás az nem ugyanazt jelenti, sőt, éppen ellenkezőleg. Tehát semmi sem áll távolabb az erkölcstől, mint az önmagát erkölcsösnek láttató képmutató, szemforgató farizeuskodás. E ez a sorozat azért nagyszerű, mert azt mutatja meg, amilyen a világunk és amilyenek vagyunk. És mi ilyenek vagyunk akkor is, hogyha nem mutatja meg, hanem a kezét tördeli és a cipőjét nézegeti közben. De, de felelőssége van az iránt, hogy megmutassa, hogy ilyenek vagyunk, és hogyha már ki tudjuk röhögni ezt az egészet, amilyenek vagyunk, az már fölszabadít minket ezek alól, a görcsök alól. Ez egy nagyon-nagyon jó terápiás film. Nagyon-nagyon jó ez, a már mint a... a... Az Extrasz című sorozat, amiről beszélgetünk, a Futottak Még című, című sorozat, hát a legjobb szívvel ajánlott az elmúlt évtizedek egyik legjobb sorozat, amit, amit valaha láttam. Ez az első olyan téma, hogy a filmforgatása filmet csinálni iszonyúzalmas szokott lenni. Ez most nem az. Hát nagyon nem az. És nem csak, hogy borzasztóan szórakoztató, és nagyon keményen, Hollywood-kritikus, és nagyon keményen, média-kritikus, és, és el, nagyon keményen lelá, lerántja a leplet erről az öklendetes világról, meg hát a Star Kérem, hogy mondjon beszédet Joe temetésén. Milyen Joe? A fiam. Ja, értem, igen. Tehát, hogy, hát meg amikor, a te te akkor... temetésén mondjon, mondjon beszédet valakinek, aki nem tudja, hogy ki az a Joe és ő mondjon, mert ő a sorozat sztár, akinek a fényében sütkérezhet a koporsóban fekvő halott gyerek. Tehát, hogy ennél, ennél visszataszítóbb és groteszkebb és nevetségesebb dolgot, és ez nem légből kap, ez nem fikció. Ilyen a sztárkultusz. Hát amikor a énekesse az... énekese odajön egy ilyen kampányra, ahol a Eh, ahol a, eh, nem tudom, écseseket kell segíteni, vagy ilyen az afrikai gyerekeket, és akkor megkérdezi, hogy eh, lehet, ha bejátszák a zenénket, és egy reklámot is arra vedék a legújabb lemezünket. <gül> <gül> és előadja a T. Ford abban, abban a sorozatban, amelyikben hogy kerül oda egy érekes? És ott elkezd... Képzeljétek el egy olyan sorozatot, nem tudom, mint a... a barátok közt. És Megérkez. a barátok köztnek az egyik jelenetében megérkezne Zamb Zambu Árpi, <gül> és előadná egy dalt pusztán azért, mert most jelent meg az új lemezet. Tehát ilyen dolgok történnek meg ebben a sorozatokban. Szerintem milyen dolgok történnek ilyen sorozatokban. <gül> hát ezért nagyon jó, a, mert az extráz, nem azért nagyon jó az extráz, mert ezeket olyan szemtelenül mutatja fel. For the woman who made the rain come, Seagulls sing your hearts away As wild sinners sin the children play Oh Lord, how they play and play For that kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával, Fuchs Péterrel. Kaptunk nagyon-nagyon sok javaslatot, hogy milyen sorozatokról kéne beszélgetnünk. Az egyik ilyen a Gangster korzó, amit nagyon dicsérnek, és amihez csatlakozni tudok, mert az zseniális, ráadásul az első epizódját maga Martin Scorsese rendezte, az. Ez azért már ennél erősebb referencia. Ez a lesz majd, igen. Igen. Szó volt, amikor miért éppen Alaszkáról. Arról is. Arról lesz is lesz beszéljünk, lesz. mert hogy az is kiváló. <gül> Star Galaktikáról. Arról is. Szintén kedvelünk. A Kalambóról, amit én a magam részéről nagyon nem kedvelek, de é, szívesen én én. beszélek róla, mert nagyon népszerű sorozat. És, és nem véletlenül nem kedvelem, hanem, hanem jó okkal. És egyszer beszélhetnénk róla, mert a Tulazója Folk az egy brilliáns karakter, mint Kalambó. De maga a sorozat szerintem egy nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon ebből vérzik, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Majd beszéljünk róla, ez egy kicsit hosszabb téma, és most nem erről lesz szó. van szóval. a szomszédokról, amiről szintén érdemes lenne beszélni. Mert, hogy a... Arról egy kétorás műsor. Adam, Adam keményen felelős azért, hogy a rendszerváltást követő első évtized úgy alakult, ahogy <gül> a csengetett Milordról, amit egyébként én nagyon kedvelek, bár röhögni nehéz rajta, feszengeni már könnyebb, de Igen, igazán... A tipikus angol ig igazán szeretni lehet azt, és nem Igen. pedig röhögni vagy, vagy feszengeni. Igen. Aztán a szó van a, szóval a mafiózókról ami szintén nagyon népszerű sorozat, a Drótról, és az én személyes kedvencemről, a Big Bang ről vagyis az Agymenők című sorozatról, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Nekem az az, az a komédia sorozat, ami talán a legnagyobb kedvencem, hogyha nem, hogyha nem a Futottak Még című sorozatot, ezt az Extrast veszük alapul, amiről az imént beszéltünk. Azt írja a kedves hallgató, akinek, ja igen, és még a Kalifornia című sorozatot is ajánlották nekünk, mondván, hogy az egy... Az, az szintén egy kiváló darab. Azt írja a kedves hallgató X kapitány, összetörte a szívemet az a nő, aki minden, akit mindennél jobban szerettem. Kérlek, Robi, ajánlj nekem filmet, amivel fel tudom dolgozni, és nem ugrok ki az ablakon. Hát én a vágytítózatos tárgya és a keserű méz filmeket tudom ajánlani neked egy ilyen helyzetben, amely kellően ki akarsz ábrándulni a a párkapcsolat intézményéből, akkor ezek a filmek, ezek, ezek képesek arra, hogy ne, nem hagynak benne túl sok illúziót. Azt hiszem, hogy most jelen pillanatban az illúzióitól szemlesz, kedves X kapitán. egy magyar ami másik díjas lett megfelel, tehát... Mm. Ezek ha, kiváló, ha, ha ezek az kiváló filmek, amiket én ajánlottam. Kérlek, hogy ne, ne tévezd össze a Fuchs Péter kollégám ajánlását az enyémmel. Erre szolgálnak a, hang, a hangjaink, amelyek megkülönböztethetőek, abban bízom. E, továbbá erre szolgál a 0629986986 os SMS szám, amin írhattok nekünk, és kérünk is titeket, hogy tegyétek ezt meg. A következő fél órában egy magyar sorozatról fogunk beszélni. Hát igen, mert mi is azért elvezünk a... Hát minisorozatok vizére, most visszatérünk ugye a minisorozathoz, amit nem mini lehet sorozat. egy egész estében előadni, azt hát adjuk elő hosszabban, de itt már rögtön kérdőjelek kezdenek röpködni, hogy ezt a sorozatot miért kellett három részre vágni, hogyha körülbelül 10 percnyi nyilvon való van benne, az a nehéz megérteni. Ez pedig egy pont tavaly ilyenkor képernyőre került próbálkozás egy egyébként legálisan letölthető a MTV videótárából, Géniusz, az Alkimista című sorozat aminek rengeteg nagyon izgalmas vonatkozása van A Géniusz, az Alkimista című sorozat az a Pécs Európa Kulturális Fővárosa sorozat keretében készült el vagy azt népszerűsítendő, és itt már itt problémák vannak. Annak, annak próbál hírverést csapni, és hát Pécset játszódik, és hát Pécsről szól, és minden, ami Pécs... A főszereplő Pécs. És tényleg csokorban csokorba gyűjtöttek mindent, ami Pécs. Igen. Janusz Pannonius mer Pécs, és a pécsi dóm mer Pécs, és annyi minden, ami, ami így kapcsolódik, egy bármennyire is kapcsolódik Pécshez, talán a Kispál és a Borsz kivételével. Ami, a, a, ami a, a, az érdekes ezzel a sorozattal kapcsolatban, hogy a magyar eh, sz, eh, filmszakma minden eh, súlyos baját minden nyomorúságát magán hordozza annak ellenére, hogy a főszereplők tulajdonképpen nem lettek rosszul kiválasztva. Nem, hát, mert... ugye, arról, arról van szó, hogy a László Zsolt, vagy a stolbuci, vagy az alföldi, ezek nem játszanak rosszul. Tehát alapvetően nem is rajtuk múlik ez a dolog. Hanem itt az nagyon nagy probléma, az egyrészt a story van. Tehát Na most a, a story meg az a helyzet, hogy ez alapvetően mindenki megvolt az, hogy nagy jó sztori legyen. És valószínűleg ez egy, volt egy olyan pillanat, amikor ez még nagy jó sztori volt. Tehát valószínűleg a forgatókönyv még egy korai, korai állapota, még élvezhető lett volna, de az régen volt. Tehát, és valószínűleg annyi kompromisszumot tettek abból a csekékek 250 millió forintból, ami lett forgatva. Itt, hogy, itt. hogy, hogy, hogy, hogy, minden elveszett. Elvesztek a színészek, elveszett a sztori, elveszett a de de a, a, három, a, három főszer, a három főszereplő az még oké, okay. de hát én szerintem a három főszereplő az még me megállja a helyét. Um, um, nem mondom, hogy nemzetközi viszonylatban, de magyar viszonylatban igen, elmegy. De olyan figurák kerülnek elő, akik nem tudom, hogy hogy kerültek oda, mert hogy nemhogy nem színészek, de még talán filmet se láttak soha, vagy azt se bele se gondoltak, hogy milyen lehet színésznek lenni, hát nyilván nem ilyen meg kell ennek a szárnyai alatt növekedtek. Egyébként, ha a kedves hallgatók már korábban bekapcsolódtak, akkor ugye ilyen meg kell ennek ez a filmellenes támadását hallhatták, hogy hogyan tanítják Gandalfot a varázsodat beszélni. Az Alföldén itt körülbelül hasonló helyzet, tehát olyan semlegességgel adja elő a szövegét, mint hogyha tényleg 10 perc előbb esett volna be, akkor ott elmondja, ő a titokzatos. Beszél rosszul adja? Szerintem nagyon-nagyon rosszul. Tehát ő ott e, e, ilyen... E, tehát magát adja körülbelül, és e, ide meg nem az kéne teljesen Nekem hmm. nagyon hiteltenem volt ő. De, de a Storbuzz inkább a, a kápszeres zsaru, hát hmm. igen, tehát egyszer nem tudunk nem mostani vonatkozásokat ad, eh, eh, húzni. Hát az nagyon rossz. Olyan figurák <gül> kerülnek itt elő, akiket tényleg azt, azt feltételezi az ember, hogy nyilvánvalóan ő volt a szponzor, és beadotta a film készítésébe 6 millió forintot, és ennek, ennek a. a a következtében be kellett őt, kellett adni neki egy szerepet, és be kellett őt vonni a, a, a produkcióba, mert ez volt a feltétel, hogy a ő íszág. Ez Shakespeareben látunk ide egy ilyen e, igen, konstrukciót. Igen. Ahol a színház tulajdonosnak a... játszania kellett, igen, valami igen. mellékszerepet. meg a hogy tartozik egy hasonló Körülbelül hasonló. Volt, tehát, e, nem általában, hogy itt kerültek ide a színészek, de körülbelül hasonló a teljesítmény. Ne ja, beszéljünk színészekről, ha ja, szabad kérnem. Itt van velünk, például ez a panzió tulajdonos. Tehát megérkezik a panzió tulajdonos és előadja magát. Majd rossz százados? Tiszteletem. Szekeres Lajos vagyok, a panzió tulajdonosa. Jó napot, azonnal végzünk. A recepciós felhívott mondta, mi történt. Van itt valami, ami érdekes lehet. Brunner úr megkért, hogy ezt juttassam el a fiához, ha vele történne valami. Uraim! Ez mi volt? ki volt ez? Hát, hát ez, szerintem valószínűleg ő a panzió tulajdonos, annak igen. a panziónak a tulajdonosa, ahol a forgatás zajlik. Nem sértegetni a vidéki reklámfilmeseket, de hogy a vidéki eh, televíziók reklámfilmben van hasonló hangalámondás. Hát valami Gyalázatos. Hát ez hogy Ez hogy engednek be egy ilyen embert is? És, nem, és az, azt nem értem, hogy ennek a filmnek nyilvánvalóan van egy rendezője. Ez a rendező nem ez látta, ezt a, látta ezt a játékot, hallotta, hogy itt mit vet azt mondta, vegyük. hogy jó lesz, hogy ez, ez hasznos. Bármi jó, <suk> éthet, e, Itt Itt ezek a nagyon-nagyon súlyos problémák, tehát hallottátok, hogy itt mi zajlott. Tehát a, mikor az ember azt érzi, hogy legszívesebben lekaparná a bőrt az arcáról a saját körmével, mert annyira kellemetlen neki ez, és ez nem az a fajta kellemetlenség, mint amit az extráznak a megtekintések közben nézel, ez nincs bekalkulálva. Ez nincs fölmentés a igen, kellemetlenség alatt. Igen, igen, igen, ez, ez valami nagyon-nagyon-nagyon kínos dolog. Hello, Kata! Majd később. Csak nem az Alkymia legcsinosabb elhatott mi van veled? Ezen éve nem láttam. Nem vagyok alkílisnél. Az én drága júlcsikám mindig letagadja, hogy titokban aranyat csinál. Ez most komoly. Kata, én agyon meg. <gül> Engem rohadtul érdekel az alkimia. Minden, ami okkultizmus. Egyszer voltam egy spiritista a szeánszon. Egy öreg lánynak meghalt a férje. Hívni kellett egy médiumot. Bocs, Kata. Nem haragszol, ha én most hazamegyek? Nagyon rossz napom volt, és ki is összevesz. Szóval kirúgott. Én mondtam. Nem haragszol. Mindjárt lesz egy közös számom Bartával, azt még megvárhatnád. Hagyd a fenébe, kis Márkit. Szevasztok! Szia! Szia! Na, érdekel a story? A médium. Bocs, de most nem. <tos> <tos> Itt van velünk Feke Pál, aki ugye megnyerte azt a bizonyos eh, társulat című tehetségkutató versenyt, amelynek... Alföldi Robi volt ugye a zsűrie, erre is emlékezhetünk, tehát hogy látjuk itt a, az összefüggéseket, és ez a srác itt egy szerepet kapott, de hát ő nem színész, hát ő egy te... énekes. És itt most úgy csinál, mintha színész lenne, és itt színészkedik, de hát ez nem működik, hát ez nem megy neki. Tehát utoljára ilyen párbeszédeket a nyolcvanas évek elején a hangolá mondásos német videókban hallottam, már mindenkit ugyanaz olvasott fel egy papírról, mindenféle artikulálás nélkül, E, szóval, és, szóval dicséretére legyen mondva a sorozatnak, hogy színészek is játszanak benne. De sajnos nem mindenki színész, aki játszik benne, vagy úgy csinál, mintha játszana benne, hanem civilek. De nem tudom, hogy mi, valószínűleg arról van szó, hogy bizonyos embereknek tartozott a rendező, bizonyos embereknek... Olastam egy véleményt, adniukat. ami azt mondta, hogy ez a film egy színészvezetési katasztrófa, és amúgy is a magyar színészvezetés nem áll Ezt a, a Alföld, Ezt Alföldi főcsen, mondta? Nem, nem, valaki más, nem tudom, meg ki De a lényeg az, hogy hát ez igaz. Tehát itt nincsenek fölkészítve, nem tudják, hogy mit kell mondaniuk, hanem mintha fölalvasták tényleg egy ilyen papírról, mint ahogy meg meg a mondani, hogy papír nincs. E, igen, ez... És akkor még nem is beszéltünk a sztoriról. Ami hát, hogy is fogalmazza? Úgy néz ki, mintha az... lett volna egy jó sztori, és ránézett volna a rend, de ez hosszú, az első kettő és utolsó két oldalt megcsinálják, a többit Indiana jones -hoz. Keverjetek hozzá egy kis Davinci kódot, és az egészet öntsétek nyakon egy kis szomszédokkal. És Én akkor leszve, megkapjátok ezt. Illetve legyen benne még legalább 40 Pécs város. Teljesen mindenhőmért. Tehát akkor mutassatok ilyen nagy körsmenket a kamerával, a látszik a, a, a, a, a városnak a, a, a, a szülőhelye. Hisz, hisze, Hiszen nyilvánvaló, hogy a város Európai Uniós pénzeket kapott, amiknek egy részét erre a filmre költött el. Ennek megfelelően Pécsnek látszani kell, és ez meg lett mondva. És látszik, hogy ez a, a, a film, film koncepciójának körülbelül a 60 a és hogy látszódik Negem. benne. Brunner halára aggasztó gondolatokat szül. Lehet, hogy az oficium szakra felrugta a megállapodást. Nem hiszem. Róma különben is szeretné fenntartani a status quo-t, ami érthető. Ne felejtse el, vezetőváltás volt a Titkos szolgálatnál Sürgősen értesíteni kell a katedrális. Jó, az még korai lenne. Küldjenek intervenciósokat. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy mi történt a színházban. Brunner önnel akar találkozni? Ezt olvasja el, atyám. Mi ez? Egy ifjú hölgy szerint az Eosint a pécsi alkimistáknak köszönhetjük. Mit szándékozik tenni? Hát vagy megölöm, vagy beleszeretek. Vezetőváltás volt a... Vatikáni szolgálatnál mi ez a hülyeség? Mi az, hogy a Vatikáni titkosszolgálat. És, e, és ezt várják tőlük, hogy ezt benyajjuk, hogy a Vati Vatikánnak, a Szentciknek van egy titkosszolgálat, amely okkultista ügyekben nyomoz, hogy vajon most az ördög hova költözött. És be most az éppen az azt nézzük, hogy a zsolna gyár milyen állapotban van, mert hogy Pécs, mert megint Pécs. <gül> Igen, természetesen. És Pécsi alkimisták voltak é. azok, akik már annak idején, ugye, Janusz Pannonius vezetésével, már annak Nem idején. <tos> <tos> szóval ez valami a... megpróbálták legyártani a sajátosan mecsek aljai Da Vinci kódot illetve még van benne egy ilyen a ötvös filmekből tehát ez a templomból ellopták a Pogány az a módon van minden előadva. Csak, minden csak egy Tisba Spencer, igen, hanem igen. egy ilyen kokóz, tehát egy kokainan pörgő terenszír a szerűség van, ami a Stolbuci. Igen, igen, igen. Azt lehet mondani, hogy a, a, az ötves csöpi filmekről el lehet mondani, hogy volt egy keresetlen bájuk. Igen. Amiért szeretni lehetett őket. És mert aranyos volt, és mert mert tulajdonképpen össze vetni a Bud, Bud Spencer filmekkel, mert eleve az eredeti is egy valami gagyi hát volt. Hát meg ő volt a hangja. Igen, igen, igen és ő, ő is volt a hangja, és, egy, és szerintem ezek... Ezek, a hangok, ezek jó igen. kis rimékek voltak. Egymásnak is a rimékjei voltak, igen. Igen. Igen. Igen. Igen. meg a Bud Spencer filmeknek is a voltak, de szórakoztatóak voltak, és egyediek voltak a maguk nemében, is. És hát ami ott a Balaton az itt Pécs és körülbelül ennyi a párhuzam, amit még meg tudok engedni. A, de de tehát ugyanazok az orányok ott is. Mindig szerepelni kellett a Balatonnak. Mindig szerepelni kellett a, a, a vitorlás versenynek, a, ami de, ott de, a miniszter egy hajóba ötves csöpi, felölá Itt is ugyanúgy, hogy szerepelni kell Pécs főutcájának, meg a Zsolon de, de, de, de az akkor arról szólt, hogy a Bújtól imádja a Balatont és imád vitorlázni, ezért szerepelnie kell az ő hobbiának abban a so Itt viszont meg arról van szó, hogy itt jöjött a pénz. Ez egy, valószínűleg egy nagyon hosszú lista volt volt és a helyszínek és a szereplők ennek megfelelően lettek kiválogatban, de, hát de hogyha nem, de hogyha nem, akkor még nagyobb a baj, mert az azt jelenti, hogy színészekként válogatták ki ezeket a, ezeket a színésznek nem mondható figurákat, akik ebben a filmben előfordulnak, akkor nagyobb a baj, tehát inkább a menységük az, hogy csak így tudták összehozni a pénzt a, a filmsorozatra, vagy a minisorozatra. Amelyemként nagyon nagy pénz volt, tehát 250 millió forintból nagyon sok mindent el lehet intézni. Csak hát ha úgy jön össze a 250 millió, hogy színésznek nem látszó emberek játszanak, akkor minek az a 250 millió? Akkor inkább vett volna a producer belőle magának egy családi házat? Mindannyian jobban jártunk volna. Nem, nem, nem, nem. Akkor hangzókat is használt volna, nem? Ez nem egy anagramma. latin mondat és csak a szavak kezdőbetűjét adták meg. De mi ez a két római szám? 25-26. 26, 25 -26 akkor a budapesti kerületeket nyugodtan kizárhatod. Érdekel ezt egyáltalán? Nem nagyon! Én nem azért jöttem ide, hogy Tom Hanks-et a Pécsi Da Vinci kódba. van már ezzel az agyalással. Apám gyilkosát akarom megtalálni, nem az örök életet. Apád is ilyen volt. Nem, nem emlékszem. Szeretted őt? Persze. Gyerek voltam. Arra emlékszem, hogy reggel elment, este megjött. Aztán amikor nyugdíjas lett, vagy egy könyvtárban ült, hogy egész nap velte az írógépét. A kertünkben volt egy mandulafa. Tavasztól őszik az alatt tüldögélt, és írta az értelmetlen könyvecskéjét. Köszönöm. Köszönöm, magam. Köszönöm! Professorul! Ennek is könnyű öremet vaj, szerezni. Professorul! Megvan! Az első két betű Janusz Palunius-ra utalt. Mandulafára jutott az eszembe. Atyám, van egy Janusz Paloniusz kötete? Az egy Dunántúli Mandola fáról a kedvenc vers. A búcsú bárattól szereti? Ó, Tudja, hogyan a címe a Timur? Hogy? Abians valere jubet sanctus faradini. A, B, J, S. V. Igen. Akkor most felolvasom a 25. és a 26. sort. Figyeljenek! Könyvtár. Ég veled. Itt a óra. Híres könyvei drága régieknek. Hol van a legtöbb régi könyv Az egyetemi könyvtárban. Géniusz következő feladvány egy olyan felma fraternitátizban rejlik, ami az egyetemi könyvtárban van. Menjünk! Szólok Péternek! Hol van a legtöbb könyv? Pécsen. Nehogy a fővárosba fölmenjetek icével, a világért sem, mert ott még több könyv van, de Pécsen. Hol van a legtöbb? És a... Mi a, mi, mik itt a kedvenc versek Janusztól? Ugye a, hát, amit a, meg kell tanulni ennyi. Az, az, aki arra a két versre zajlik a hivatkozás, ami benne van a középiskolás irodalom szöveggyűjteményben, és ami a érettségi ki lehet puskázni. És hát a, a legegyszerűbbek, é... tehát nem a legegyszerűbbek. Nem a, a Az e Fulvia csúnyájáról és a benne járó férfiakról című pajzán hanem a hagyományosan mindenki által ismert biztonságosak. Igen, ezek a kedvencei a professzornak. a professzor mintha csak egy közép iskolás tankönyvből olvasnám a szöveget, kávé úgy beszélt. Gyágy, gyágy, gyágy. Tehát, tehát nem tudom, érzitek -e, hogy érzitek-e, nem tudom, hogy tapintjátok-e, mennyire gadja az, ami itt zajlik. Tehát, Pedig jó is lehetett volna, ez a legnagyobb baj, ezzel a Ever sorozattal. Hogy tehát... De miért el, el, elbírod viselni ezeket az ezoterikus krimiket? Mert én engem halálosan idegesítem. A Dan Brown után már nagyon kínos ilyet csinálni. Ha előtte csinálták volna mondjuk 10 évvel, akkor nem lett volna annyira kínos. Így csak egy ilyen olcsó leütés az egész, hogy há, hát akkor így népszerűsítsük Pécsát. Tehát ha sikerült egy forgató csinálni, ha nem hagydák el a várost, akkor tartsuk meg, filmesítsük meg. Szírként, belém életet volt Ismerem a nap aranyát Rejtélyeknek temploma zárt Száz meg száz év várt Az élet egén Látom az igazi fél A bölcsek kövét Halhatatlan ez a tudás. így leszek Ma valaki más Száz meg száz Új látomás Csak tiszta szíveddel Lépheted át A mind örökre Örök lét kapuját. Ugye, és ugye már feszengtek, kedves hallgatók. Amit most éreztek, az a magyar filmgyártás szelleme. Amit most éreztek a zsigereitekben. Amitől azok a rángások a végtagjaitokban elindulnak. Erről beszélünk. A science fiction és fantasy subkultúra egy évvel a megjelenés előtt már teljesen ezen a filmen pörgött, mert ekkora költségvetést, de az, az egyik legismertebb, science fiction és fantasy író írta a forgatókönyvet, hát ez biztos fantasztikus lesz. Nem az lett. Nagyon nem az lett. Nagyon kínos lett, nagyon felejthető. Olyannyira, hogy a forgatókönyvíró nem is nagyon vállalja, hogy ez az ő forgatókönyv, ha jól tudom. Egy szó mint száz. A Géniusz az Alkimista című sorozat, az minden elemében alulmúlja a várakozásokat, és ez most nem a 250 millióra vonasztozik. hanem hát, lehetek lehettek vállalkozások 250 millióért az egész hmm. biztosülnek, hogy egy sorozatot gyártanak belőle. Voltak biztos vagy lehet, hogy az idő tesz őket jóvá, mondjuk a angyalbörben de az is lehet, hogy nem. Újra kéne nézni, és egy kicsit félek tőle. Vagy az, az, az biztos, hogy hogy annyi összefüggéstelen, hülyeséget én még nem az életemben... Nem ez tehát van. Igen, igen pécs, az, pécs, pécs az összefüggés. Onnyi hülyeséget én, én, én még nem hallottam az életemben, amit itt <gül> összehordanak <gül> ebben a sorozatban. Mindenféle nehéz. transmutációkról, meg minden a, a, az de az alkímia az alapvetően egy, egy egy komoly dolog. Tehát annak van egy komoly olvasat, egy komoly értelmezése. De itt valami olyan szintre van lerántva, Hát ilyen davinci Vinci kód, tehát vannak ilyen davinci da Vinci kód utázatok, is. A da Vinci amit a... csak pályaudvarról lehet kapni, és nagyon rossz PC papírműnőségű könyvre nyomták, hát körülbelül hasonlóztal itt. Igen, igen. Tehát igen, a Ponyva, igen. tehát a Ponyva regény. Igen. Karszikusan. Igen, igen, igen, igen amire hatalmas betűkkel van ráírva, hogy Dan Brown, és nagyon kis betűkkel... Dan Brown vagy valami ilyesmi. Tehát nem mond mond ő, mond de. Hanem valami hasonló. Vagy, vagy Don az... Brown. Vagy. Vagy, vagy, vagy maga Dan Brown, és nagyon kis betűkkel történetének folytatása. Igen, igen. és valaki rajánlásával. Igen, igen. igen, szellemében, vagy valami ilyesmi. Na igen, ez is valami ilyesmi. Tehát a, a, a, a Da Vinci legalább el lehetett mondani azt, hogy... hogy komplex rendszerében egy hülyeség, de belső logikáját tekintve összefüggő és értelmezhető. És nem nagyon erőltetett, mondjuk azért ott is volt. De ami itt zajlik, az a, az a, az a, az a itt teljesen elgurult a gyógyszert. Hallgassátok meg, hogy miket hordanak össze. Egyébként nem tudom felfogni, hogy Paulnak ez hogy sikerültett. Az elég nem bírt okolhatja a gonosz ember, és csak tiszta szívvel lehet megszerezni. A transmutáció az itt zajlik. És uh, nem a tégelyben. Paula sötét mágia adeptusa volt. Biológiaiak 65 éves, de látszott 40 nap. Őt a sötét erők tartották életben, nem a köve. Egyébként meggyőző alakítás volt. Már kezdtem elhinni, hogy kéri meghalt. Volt egy pillanat, mikor nem tudtam eldönteni, hogy ez az ember kéri, vagy Mercurius, vagy mind a kettő. Vagy egyik sem. Hátja, erre nem is gondoltam. Hát el tudjátok dönteni, kedves hallgatók, hogy ez az ember kéri, vagy mert kuriusz? Nehéz, nehéz, igazából ezt eldönteni. Az igaz. És ilyen állítások vannak, hogy a a, a a permutáció az itt bent zajlik az <gül> a lélekben. És nem pedig az üvegcségben, nem, nem pedig a tégelyben. Jó, é, tudjuk, értjük, hogy az arancsinálás az mire vonatkozik. Értjük, hogy az ember végső állapota, a nirvána állapota, vagy a teljesség állapota a a, az, az üdvösség állapota az az elemek szintjén az aranynak felel meg. Ezt, ezt értjük. De, hogy ehhez hogy jön Pécs hogy jön ez a bekokainozott zsaru. És egyáltalán az, az egész történet, tehát hogy itt tényleg ö, tudjuk és látjuk. Kiszúrkítasz László Zsolt. És a, a, a hidrogénperoxidal hidrogén, hidrogén kezelt László Zsolt. Illetve még fölhívnánk kedves embereket. Aki egyébként az ország egyik legjobb színészt, azt Igen, és egyébként itt zseniális lehet, nem, de nem az. Van a filmben a végén egy special effect, ami annyira tetszik nekik, hogy legalább tíz helyet. De ez a dolog, ez, ez, a dolog ez arról szól, hogy nyilvánvaló, hogy a New Age az mennyire népszerű és azt is tudjuk, hogy a krimi az mennyire népszerű, meg a thriller az mennyire népszerű, és akkor ezeket, meg egy szerelmi szál is kell bele, és akkor természetesen Pécs is kell bele, és akkor ezeket dolgozzuk össze, jól gyúrjuk össze. Meg az a barátok köztes csaj az így a testét mutogatja valamilyen ruhába az egyik részben, ami talán a legmélyebb pontja az egész sorozatnak. <gül> amikor, ez kell ide, basztus úristen. Amikor, amikor ott nyújt, megfeszít, igen, igen. és akkor megjön a kolovratni Krisztián, aki nagyon féltékenyre is ott csinálja a jelenet.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 Ezzel nem tudunk betelni ezzel a panzió nem, nem tudjuk ilyen el rosszul elmondani Azt a szöveget Próbált, próbáltuk Próbáltuk a hírek alatt előadni ilyen el rosszul ezt a... Jó napot kívánok a panzió tulajdonos De nem tudok, nem tudok <gül> tehát, e, e, e, Mindenképpen ez a... játszani akarsz Igen. Az ember meg nem játszott Ez ember nem akar semmit a, Azon kívül, hogy panzió tulajdonos <gül> <gül> <Deobile>. Fantasztikus Nem is tehát aki ott van A valat, ő tulajdonos Mindenki a filmben kellett lenni, különben pénzbe kell a panzió Igen, és akkor a végén ki lehet írni Hogy panzió tulajdonos him Jaj, Istenem, nagyon gagyi. Nagyon-nagyon gagyi. Rettentő, hogy ilyesmikre költik a néppénzét, nem? Hát rettentő az, hogy elszúrták, mert hogy, mondom, lehet jót is csinálni. Mondjál már vételt. jó példát, de mondjál már jó példát ezen a nyomvonalon. Most nagyon hoztosan, amit következik, nem tenné jött a misarnak. E, nagyon sokat kéne gondolkodni. Lássuk csak. E azt írja a kedves hallgató, é, gyerekek, erre komolyan volt igény. É, aztán azt írja, túl píszik vagyunk az Alföldivel, írja nekünk Gábor. Ezt a vonalat meg sem kapargattuk finoman de Storbusz is sem <coughs> támadtuk le, úgyhogy Eddig. Azt írja a kedves hallgató, jaj! olyan Ciki Pécsinek lenni néha azért üdvözlet nektek innen, úristen, de ez a zene is, azt hiszem, hogy ezt Pécsről kaptuk. E, igen, a filmzenéje az különösen figyelemreméltó, tehát a, ez a tipikus, azt gondolják, hogy ezt rendi vonalat erről tették, hát csak gondolták. E, ezt a rendezést úgy hívják arcátlanság, írja nekünk Miklós. Ez tényleg nagyon, tényleg nagyon érdekes egyébként belegondolni, hogy ennek a filmnek volt egy rendezője, és, és az, ezek, ezek a pillanatok. és Lehet, hogy maradottam. is ezt gondolja róla. Nem büszke de. Igen, igen. A, az extrást megnézi az ember, és látja, látja az ellentmondást. Nincsen ott az a rendező teljes melszélességgel a filmje mögött, mert őt gyakorlatilag producerek, meg, meg egyéb finanszírozók kényszerítik oda. Tehát így satúban vannak a tökei, nagyon keményen egy rendezőnek, és nagyon-nagyon sok megalkuvás lesz egy film annyira rossz, hogy végül be lehessen mutatni. Erről szól az extráz, és ezért érdemes megtekinteni. És hát ezt próbáltuk illusztrálni a számotokra. A a géniusz az alkimista. Meg hát, legyen benne valami hazai? Ugye most már mindenbe kell 25 hazai? Hát akkor ebbe is benne volt a 25 hazai. És nem vagyunk büszkék. Beszélgessünk david Boróról mert hogy David Attenborough, <gül> ez <gül> egy változás. <értelenváltás. Igen. gül> and now something completely different, és megint csak a BBC, az angol, és megint, megint csak a BBC, mert hogy bármiről is van szó, mindig a BBC az első vonal, mindig a BBC a legmagasabb szint, mindig a BBC-hez lehet, kell és érdemes igazodni. A David attenborough a ö, körülbelül több mint 30 éves munkássága, ö, amely, amely bővelkedett a a színvonalasabbnál színvonalasabb ismeretterjesztő terjesztő sorozatokban. Az, azt mondhatom, hogy egyedülálló. És... Nem, hogy csak bővelkedett, ő hozta létre. Tehát ez, ez a típusú műfaj, hogy egy pálma mellé gugulunk és magyarázunk, ez, ez a Tenboró. És hova, és, és hova lejáratták már a Crocodile Hunter és egyéb, egyéb sorozatokkal? Tehát tulajdonképpen a David Tenboró hozott létre egy formátumot, amely formátumot most már millió és egy csatornán, millió és egy gagyi Önmagát, önmagát helyi, vagány, vagányabb, én mindig egy-egy kategóriával vagányabb David attenborough előadó figurák a, a sárga földig hordták. Nézd, ugyan olyan, mint a könyvmutatás. Jó könyv ritkán van, viszont elképesztően sokat nyomnak, ami mind rossz. Itt is az van, hogy iszonyatosan nagy pénz megcsinálni egy ilyen műsort, mint amit Attenborough megcsinált. Tehát most, amiről mi beszélni fogunk, ugye az az első bizonyos műsor, az az élet a földön. Az első BBC sorozata alól először föltűnt, és egyébként felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy pontosan ugyanúgy beszélt és ugyanúgy nézett ki, mint ma. Tehát gortalan a figura. Igen. Ez egyébként hozzátartozik. És hogy mindig él és hogy mindig dolgozik. Igen, igen. Most már nem elsősorban ő maga gyártja a sorozatait, ahogyan az hmm. korábban volt. Hánom hanem ő a hang, tehát már annyira igen. hozzászoktak emberek, hogy halála után is még a ő hangját fogják használni, de hogy valahogy megoldják. De hogy a, az. Szóval az mindig költséges műfaj volt, amit ő csinált. Nagyon-nagyon sok helyre elmenni, nagyon sok jó képet csinálni, és talán a 90%-át kivágni és a 10-ből csinálni egy jó műsort. Ehhez képest nagyon sok ma olyan természetfilmet láthatunk, hogyha éppen ez érdekel, ami tényleg az a onnét kivágott 90%. Van most a BBC-nek sorozata, ez a Élet című sorozat, nem tudom milyen magyar címe, de nagyon, -nagyon jó minőségben lehet megszerezni, maradjuk ennyiben. E, ami, e, amit szintén nő narral, tehát ott már csak a hangja van. Európában. Na, de, az volt a BBC történetének eddig, Na. igen, mert hogy Amerikában víver. víver. Igen, hát ő, aki ugye tudós nő, hiszen Avatarban is ő volt a tudós nő, <gül> tehát akkor nyilván nem <gül> érte Az Egyesült Államok válasza David Attenborough-ra, Sigourney víver, Tehát azért ezt tapincsuk. Igen, igen. Na, az kell tudni, hogy egy ilyen sorozat, az mennyi pénzből és milyen munkával és milyen fáradtsággal készül. Három Komplett forgatócsoport dolgozik a föld három különböző pontján, évszaktól, meg szélességi és hosszúsági foktól függően. És a három különböző forgatócsoport, a három különböző helyszín között ingázik folyamatosan a David hogy éppen mindig ott legyen, ahol a fontos dolog történik, és mellé tudjon googolni. Így Ö, azt kell tudni, hogy egy olyan epizódot, ami egy 45 perces epizód, azt hiszem 45 perces egy uh, David Attenborough epizód legyen szó akár az élet a földről, akár az élő bolygóról, akár a növények magánéletéről, ami nekem szintén nagy kedvencem, élet a jégben van egy ilyen kifejezetten a, a szóló sorozat, mondarakról szóló egy igen igen, <gül> igen, igen, igen, igen de mindenkiből kicsit biológus csinált és ez a nagy dolog, hogy nem, hogy most, most már nem arról, ne, megszüntette ennek a műfajnak a, ennek, a, ennek a témakörnek az elitizmusát és ma már minden Hát ő kicsit, számít elitizmusnak ma már egyébként. Ma már mindenki egy kicsit biológus köszönhetően a David és nem pedig s, néhányan nagyon, legtöbben meg egyáltalán nem. És ez egy, ez egy hatalmas nagy vívmány. tehát a tömegművelésnek a frontján egy akkora nagy forradalmat, és nem, nem azt gondolom, hogy nem túlzás ez a kifejezés, hajtott végre a David Attenború, hogy az, hogy az valóban döbbenetes. Szóval egyetlen egy ilyen epizód, egy 45 perces epizód, mondjuk az Élet a Földön című sorozatból, három hónapon keresztül készül. Ennek megfelelően egy ilyen átlagosan 12, perces, 12 részből álló sorozat, az három éven keresztül készül. És ezt nem lehet megúszni, hogy kevesebb legyen. És három komplett forgatócsoport dolgozik egyszerre, hogy ez, el, hogy, hogy, hogy, hogy ez elkészüljön. Ah, ahogy ezeket a számokat így egyre beleér, jobban beleérve mondod, egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint a Monty Python parodiájára, ami ugye az a Michael Pernin parodizálta az borot, aki később ugyanilyen műsorokat csinált, is, amit én nagyon szeretek, de hogy a, a, a, amikor így megy az őserdőbe és keres valami, teljesen kimondhatatlan neve növényt, és ilyen, a, ilyen a hordárok merek mögött, akiknél mind két van, tehát az tökéletes, mert az az egész, érde, t -t, nem tudják hova mennek, de az egy nagyon jó parodiája ennek. A in many Japánban sokfelé élnek makákók, és az egyik csoport találékonysága miatt világszerte ismerté vált. Ez a kis populáció egy tengerpart melletti kis szigeten, Kosimán él. Az izolált csoport viselkedése érdekesen megváltozott. Hosszú ideig azt hittük, hogy ezek az állatok nagyjából ösztönös módon táplálkoznak. 1952-ben kutatók jöttek a szigetre. A majmokat akarták megfigyelni, ehhez azonban ki kellett őket csalogatniok nyíltabb területre. A csábítást édes burgonya kínálgatásával kezdték. Körülbelül egy év múlva az egyik fiatal nőstény, Imó, Kitalálta, hogy a gumókról evés előtt lemossa a sarat és a homokot. Néhány héten belül imó közvetlen környezete, baráta és családja, még az anyja is követte a példáját. A szokás elterjedt, és tíz év múlva a szigeten már minden majom magától értetődően megmosta édesburgonyáját. Ekkor újabb találmány született. Édes víz helyett a majmok, a gumókat elvitték a tengerpartra, és ott mosták meg, még akkor is, ha már tiszták voltak. Valószínűleg szerették a só ízét a burgonyákon. Az új szokást csak az egészen idős állatok nem tették magukévá. A fiatalabbak készségesen megtanulták, még a legkisebbek is megtették az utat a tengerhez anyjukba kapaszkodva, és pontosan látták, hogy mit csinál. Ezután a kutatók hántolatlan rizssel kezdték kínálni a makákukat. Ezt azért tették, mert hosszabb ideig akarták őket egy helyen megfigyelés alatt tartani, és azt gondolták, hogy a rizs kiszemelgetése a homok közül eléggé soká fog tartani. Nem számoltak azonban imóval. Ő ugyanis fogott egy maroknyi homokkal vegyes ríst, és a vízbe szórta. A homok lesűjt, a rizs fennmaradt a víz szélén, ahonnan imó gyorsan kimeregette. Az új módszer ismét gyorsan elterjedt. A társak és idősebbek szokásainak eltanulására való képesség és hajlandóság a közösségen belül, az ügyes fogások és a tudás megosztását, közös szokásrendszert, voltaképpen közös kultúrát eredményez. A kultúra szót rendszerint emberi társadalmakkal kapcsolatban használjuk. Nincs azonban alapvető okunk arra, hogy a majmok esetében ne alkalmazzuk. Amit ez a majomcsapat létrehozott, nem más, mint egyszerű kultúra mentesség, Azt gondolom, hogy ez a kult szó. A, a, a Nyilvánvaló, hogy számtalan, kényszerű döntést kell meghozni egy ilyen sorozatnak a készítése során. A lényeg mégis az, hogy amikor nézem a sorozatot, akkor az a megélésem, hogy ez nem lehetne teljesebb, nem lehetne jobb, nem lehetne igényesebb, mindent megmutat úgy, ahogy, úgy, ahogy kell, és ha nem tudja megmutatni, akkor keres egy másik példát, Tehát, ha nem tudja százszázalékosan nem tudja megvalósítani a koncepciót, ha nem csak mondjuk 85 osan akkor kidobja az egész koncepciót, és legyárt a helyére egy másikat, ami százszázalékos. Tehát itt az igényességnek és a... És a, a, a a következetességnek egy olyan színvonalával találkozunk a David a produkciói esetében, hogy az. az egyszerűen lenyűgöző. Velem, személy szerint a David Attenborough szerettette meg a természetet. Én emlékszem olyan annak idején, amikor én mindig, mindig, mindig mindenkit buzdítottam, hogy nézze a David akkor akkor mindenki magyarázta, hogy de nem mert a Gerard Darrell. Én ezt sose értettem, az számomra mindig a David jelentette. A Gerald Darrel valahogy kicsiben játszotta ugyanazt, amit a David Attenborough nagy, nagy, nagy töméletnek. Az azért egy ilyen félelmetes dolog, tehát így elképzelni azt a hihetetlen emberi. Erőfeszítést, hogy azt mondja egy ilyen BBC filmben, hogy hát a alábbi képsorokon, én folytat hangon, nem tudom, utánozni az ezt folytat hangot, a képsorokon egy hópádúcat látunk. Ó, hó, élő hópádúcat, nem látott a kamera 30 éve. És akkor elképzelem, hogy három éven keresztül három bbc stáb folyamatosan áll Szibériában és várta a hópádúcat, hogy végre meglegyen ez egy felvétel. Mekkora áldozatkészség is, és milyen mértékű alázat az, amit a David Attenborough minden mozdulatával a jelenlétének minden rezdülésével tanúsít a természet iránt. Én látom, hogy jönnek ki rajtad a kiütések, amiket a pátosztól kapsz, de Igen, de Igen. Péter kevéssé bírja ezt, de én a David Attenborough-ról csak a legnagyobb megbecsülés hangján tudok szólalni. David Attenborough, amikor rákeresünk a Wikipédián, akkor megtaláljuk őt és az ő címeit. 2005 óta az ő neve úgy hangzik, hogy ször David Attenborough S. Ez az ő neve, ugyanis hát I Angliában van, a mindenféle díszdoktori címeket a név mellé illesztik. Ennek megfelelően... Lovag, meg igen, minden, amit akarsz. University of Cambridge, University of Oxford, University of Leicester, uh, Clare College, uh, Zoological Society of London, nem, és itt tovább. Hogy, ö, ö, tehát ö, tehát e, Tényleg any biológus, enki nem csinált a világon. E, egy, e, szóval né, nélküle már... E, tehát ahogy írta egy kommentje az egyik Youtube videón, hogy ha ő meghal, akkor számára megszűnnek a természetfilmek. Tehát, hogy, hogy egybe forrott, 79 óta ezzel a műfajjal, és nem csak ebben forrott egybe, hanem érdekes mellék hatása, hogy a hagyományos tudós, a hagyományos Darwini fölfogást elismerő és védő tudós figurája ő lett. Tehát ugye ma, ma divata intelligens tervezés, és hát ő ebben a vitában nem nagyon nyilvánult meg, de pontosan azért nem nagyon, mert az a döjfösség van benne, mint ami a tudósokban, hogy nem érdemli a vita, hogy ő megnyilvánuljon. Tehát ne, ne, nem állunk szóba ezekkel az emberekkel, mert akkor egy szinten lesznek velünk. És hát meg kell említenünk végvárítamást is, aki nem olyan régen halt meg, és aki az ő hangja mindig. Egyébként az az érdekes, hogy ő az Alpácsinónak szokott a hangja lenni, meg a David de az egy másik végvárítamást, az azt látni kell, hogy az Alpacsinónak mindig valamilyen nagyon-nagyon arrogáns, nagyon egó király végvári. Itt meg egy nagyon-nagyon alázatos, nagyon-nagyon intelligens, nagyon tudós, hát nagyon... legalábbis a vándor hangják felé, hogy aztán a munkatársai felé mennyire alázatos. Az, az egy harmadik végvári lehetett, akit mi nem ismerünk, de, de most, most ő utána ki, ki lehet, ki kiszólalhat meg, kiveszi magának a pofát ahhoz, hogy megszólaljon. Szóval meg a... de, de, de, David attenborough a hangján. Ja, igen. Ezeket a körülöttem lévő köveket amott a folyóparton ásták ki, és majdnem mindegyiken emberi kéznyomai láthatók. Közülük nem egy sokkal finomabb munka, mint a korai majomember legjobb kavics Ez itt például egy gyönyörűen lepattintott kézi fejsze, amit valószínűleg gumók kiásására használtak. A lapos élő hasítószerszámmal az elejtett vadat lehetett megnyúzni és húsát feldarabolni. S ez még messze nem minden. Ezt a gömbölyű követ nem a víz formálta, hiszen a víz most a kövek felülete sima. Ilyen gondosan leütögetett kőeszközöket óriási mennyiségben találtak a lelőhelyen. És feltételezzük, hogy vagy növényi táplálék aprítására, zúzására használták, vagy valamilyen fegyver volt. Ez utóbbira abból következtetünk, hogy ugyanezen a helyen sok különféle állati csontmaradványt is találtak. Ez és a csontok többsége is egy kihalt páviánfaj maradványai. Ez a páviánfaj mai rokonainál jóval nagyobb volt. A fogakból ítélve ez egy alsó állkapocs, amelyet elődeink széthasítottak, hogy hozzájussanak a benne lévő tápláló csontvelőhez. Ez a jelentős lelőhely sok mindent elmond, a felegyenesedett ember életmódjáról, szokásairól. Az a kő például, amelyből az eszközök készültek, és amelyből legalább egy tonnányi van itt, 30 kilométeres körzeten belül természetes állapotában nem található. Ezt az egy tonnányi követ tehát ezek az emberek szándékosan hozták ide, ami előrelátásra és tervezésre utal. Nem hiszem, hogy sokan vannak köztünk, akik akár ma is néhány kődarabbal felfegyverkezve pávián vadászatra vállalkoznának, és az a kihalt páviján a maiaknál nagyobb és feltehetően vadabb volt. Valószínű tehát, hogy korai elődeink csoportosan vadásztak. Csapatmunka, előrelátás, tervezés. Mindez amellett szól, hogy egymást meg kellett érteniük. Hogy fejlett, kommunikációs rendszerük volt. Elképesztő, hogy egyetlen ember ennyit tehet egy bolygóért. Az minden, mindannyian hozzászoktuk hozzászokt bolygókapitány. Tényleg olyan, mint bolygókapitány. Mintha megszületett volna az őselenekből az egy David boró A mi mindannyian hozzászoktunk ahhoz, hogy milyen kicsi pontok vagyunk. Kicsi, é. kicsi, kicsi pondrók vagyunk ezen a hatalmas nagy bolygón, ugyan mit tehetünk mi. És itt van egyetlen egy ember, aki annyit tett a bolygóért, hogy az valami, valami felfoghatatlan. És akkor még hozzá kell tenni, hogy ő nem nyomaszt. Tehát ne, nem ez a e, kétségvesett zöld hang, hogy úristen, mentsük meg a bolygót, mert holnap után vége van, esetleg holnap, hanem ő csak itt tárgyalagosan közli, hogy menest segítják az őserdőket, mert itt a micsoda van. De én angolos távolság viszonyom mindenre. Ehhez ugye, kell? Hát pont, ő, úgy, szerintem tök objektív, és szerintem annyira korrekt. De minden mozdulata, minden, azt hiszem ez a kellő kifejezés, hogy korrekt. De, de és, és ahogy viszonyul ahhoz, hogy a nagyobb és erősebb állat megeszi a gyengébbet, és ő, ő nekünk tartozik számadással, nem az állatoknak, meg az egyiknek, vagy a másiknak. Érdekül, nagyobb a Google az állat mellett, ahogy az bőfegyi fel a kisebb csontjait. Igen, igen, igen, igen, ő egy nagyobb rendszerben értelmezi magát is, meg a világot is. Brilliáns, azt kell, hogy mondjam. A, az élet a Földön az az evolúciót követi végig. A későbbi sorozat, az egyeleszt követő sorozat, ami szintén brilliáns, mint mindegyik, az élő bolygó az szélességjövek nyomán, egyik szélességjövről a másikra lépkedve vizsgálja a bolygót. Aztán jöttek a tematikus sorozatok, és a madarakról, emlősökről egy komplet sorozat, egy komplex, komplex sorozat a növényekről arról, hogy a növények is cselekvőek és a növények is, is részt, részt vesznek ebben a... csak nagyon lassú a mozgásuk nagyon lassan cselekszenek, ezért a mi, mi számunkra nem látható ez a folyamat de ő földgyorsítja nekünk a neki, növények ők, magyarok hogy, hogy, azt mondtam volna de <sorítanak> volt és és amikor, de amikor én megláttam ezt az első részt, az élet a Földön című részt, akkor én azt éreztem, hogy ez valami csoda, hogy ez valami csodálatos, hogy ez, ez, és, és, és onnantól kezdve azóta engem a David borúról nem lehet leszoktatni, és mindegyik sorozatát láttam jóformán. Kaptunk SMS-eket. Jaj ne, ha meghallom, végvári hangját mindig elszomorodom. Bocsi, végvári Tamás mikor halt meg? Nem is tudtam, köszigé Tavaly halt meg. Sziasztok, én kiskoromban kiegyzeteltem egy-két részt, írja a kedves hallgatom. Ez a fanatizmus csúcsán Elképesztő. Végvári hangja a mai napig megnyugtat. Hó, a hópárduc a Himalájában él. Na hát akkor gondolják bele, hogy milyen nehéz lehetett Szibériában lefilmezni. Még többbe került. Na egyrészt, másrészt meg honnan tudod, hogy a Himalájában él a hópárduc. Nyilvánvaló, hogy David attenborough tudod. Hogyha nem nézted volna, nem tudnád. Ö, ö, Robi, végvári Tamás hungarikum. Igen, ez semmi kétség. Ö, az, a, az a helyzet, hogy ö, ö, amikor... Említetted ezeket említetted ezeket a kreacionistákat, akik vitatkoznak a darwinizmussal. Ugye elmondhatjuk, hogy nem csak az élet a földön miatt, de hát azzal rakta le ennek az alapjait. Tehát Temboró, hogy David Temboró, aki egyébként a szintén filmrendező Richard Temborónak a testvére, az aki a, a Jurassic aki Parkban volt a... Jurassic Parkban játsz a A, a, a Hemond, igen. igen. É, és Jó aki, hangja van neki is. És, és aki meg a Gandhi című brilliáns filmet uh -huh. rendezte, az ez szintén, szintén tévés, és a, ő az idősebbik Temboró, Szóval, hogy David... Az ötcsé, ő, ő az evolúció egyik fegyverhordozója Hű. és nagy lovagja. Beszélti ezekre a kreacionist, kreacionistákról, akik, akik vitatkoznak az evolúcióval, és vitatják ezt, és, a, és az isteni teremtésben hisznek, annak ellenére, hogy ezekkel a bizonyos izotópos vizsgálatokkal ma már kimutatható, hogy a bolygón melyik leletnek milyen akkora. Júdva a átverés. Tehát, és ennek ellenére azt állítják, hogy a, például a dinoszauruszok, amikor a dinoszauruszok éltek, akkor még nem is volt élet a földön. Nők ezt állítják, mert hogy az később pár, pár tízezer éves az. élet. 6 ezer évvel ezelőtt teremtettek mindent. 6 ezer évvel Hús. ezelőtt teremtettek. Tehát Na most én benne én, van a könyvben. Ez csak, van. csak én csak én azt nem értem, hogy miért, miért vitatják ők az evolúciót. Én nem állítom, hogy az evolúciónak nincsenek gyenge pontjai. Mert van, sőt, é, számos. Mi nem vagyunk biológusok. Számos gyenge pontja van az evolúciónak. Csak a probléma az, hogy jelenleg nincsen az evolúciós, az evolúció elméletével, a darvinizmussal, versenyképes, rivális, tudományos elmélet. Tehát az egyetlen elmélet, amely kísérletet tesz arra, hogy megmagyarázza ezt. Ráadásul ez, ez a vita, ez nem is értem, hogy olyan, minthogyha kitérő egyeneseket próbálnánk ütköztetni. Tehát a a, a darvinizmus, az nem tagadja az isteni teremtést. Ugyanis a darvinizmus nem nem tárgyalja az isteni teremtés kérdését, vagy a teremtés mikéjének a kérdését. A darwinizmus nem arról szól, és Darwin egy sort nem írt arról, hogy hogyan jött létre az élet. A Darwin az arról írt, hogy az egyszerű, az hogyan differenciálódott, bonyolultabbá, mi ennek a módszertana. Hogyha a kreacionisták tennének egy egyetlen egy lépést, és azt mondanák, hogy igen, az isteni teremtés révén jött létre az élet, és az isteni teremtés módszertana, annak mikéntje, az pedig az, amit a Darwin leírt, és kész. Jó, de hát ez komoly a magordiusi csomó. Komoly ők egy ilyen ez a terikus közösség tulajdonképpen, akik éppen ebbe kapaszkodtak bele, de hát érdemi érvet nem, nem tudnak felmutatni, akármennyire is próbálnak. Ez az utolsó adás nagyon különbözött a korábbiaktól, mert saját magunknak szenteltük. Ez azonban sokakat félre vezethet, mert azt a benyomást keltheti, hogy az ember az evolúció végső megkoronázása, és hogy a több milliárd éves fejlődésnek egyéb célja sem volt, mint hogy az embert létrehozza a Földön. Erre pedig semmiféle tudományos bizonyíték nincs, és egyáltalán nincs okunk azt hinni, hogy az emberi faj élettartama hosszabb lesz, mint a dinoszauruszoké volt. Az ember megtanulhatta, hogy miképp alakítsa át környezetét, hogyan adja át ismereteit nemzedékről nemzedékre, de az evolúciós folyamat, amely őt is létrehozta, még mindig tart. Ha az ember valamilyen okból eltűnne a Földről, bizonyosan volna valamilyen, ma még jelentéktelen élőlény, amely az alkalmat megragadva fejlődésnek indulna, és elfoglalná az ember helyét. Itt és most azonban mégsem szerénytelenség azt állítani, hogy az embernek különleges helyzete van a Föld élő világában, mert eddig soha nem látott mértékben ura környezetének, s befolyása szinte mindenre kiterjed. Így aztán akár tetszik, akár nem, főleg rajta múlik, hogy mi történik majd a Földön ezután. Kaptunk egy SMS-t. kedves hallgató, szerintem már a David boró túlhaladott, manapság a szórakoztató műfaj felé léptünk. Ez igaz, és legalább annyira szomorú, mint amennyire igaz. Manapság, amikor neveket adunk az állatoknak, amelyek te, úgynevezett természetfilmekben szerepelnek, és Suzi a gazellaborjú már nagyon fél, mert érzi, hogy nem sokára lemészárolja, hogy George az aligátor. Akinek nem sokára földögük a fenekébe, az úgyunkat, hogy ide a South Parknál van ez a különösen meredek pont. <tos> Ez, ez nyilvánvaló, hogy már egy másik világ, de, neke, de én a magam részéről még mindig a David attenborough hűvös távolság tartására esküszöm, és nem így érdemes-e ez a témához viszonyulni ezzel az attitűddel, ezzel, ezzel a fajta alázattal, és ezzel a szakmaisággal, ezzel, a, ezzel, a, ezzel az elmélyültséggel. Ha még valakiben bármilyen komment, kérdés benne ragadt, akkor a műsor Facebook oldalán ezt megteheti, ott elérhetőek a korábbi adások is, úgyhogy mindenkit hát... Te Szeretettel el... látom műsor, lát műsor Facebook oldalá. Műsor Facebook oldalán. igen. Hát nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ajánlhattunk, illetve hogy meg annyi kedves hallgatót a különböző minisorozatoktól, illetve szitkomoktól, illetve szappanoperáktól. Lesz még? És lesz még. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, meg azt a jó sok esemést, amit kaptunk tőletek. Fux Péter kollégám nevében is nagyon Köszönöm a sok SMS-t, amit írtatok, és a, és a megtisztelő figyelmeteket. Én Puzsér Robert voltam, holnap is itt leszünk veletek, 3-től 5-ig, a szokásunk. Addig is hallgassatok sok rádiókafét, David-et, legyen veletek, sziasztok!